HITS FN! Väder till HITS FN! runt 2 grader har vi och en del sol vankaste under eftermiddagen. Annars mesta det som väder och så också under torsdag när det blir en del regn under eftermiddagstimarna. 5 grader toppar temperaturerna på där och sydliga vindar runt 5 sekunder. För mer väder, surfa in på hitsfm.nu. Nej, men vänta nu. Hallå, stopp. Vem har tagit julpapp? Och vem har tagit alla snören? Och lacket? Vem har tagit lacket? Så här kan vi ju inte ha det. Och vad ska man rimma på? Skoter. Men det är morot. Nej, det går inte. Ja... Och du hej, det här är Janne hit på HitsFM 97.8 som är Har du problem med julstöket? Hittar du inte rimmen? Missar du inte CF5s rimstuga. Onsdag den 18 december mellan 17.00 och 20.00 så gör vi hela julen osäker genom att vi rimmar och stimmar och spelar den senaste julmusiken. Och har du frågor som behöver svar Ring in till programmet eller gå in på Facebook-sidan. Hits FMs Facebook-sida. Ja, välkommen. Hits, hits FM. Alla tiders hits. Hej och nu är vi igång Hej, välkomna till HitsFM's rimstuga 2013, Jag 1978 och där, Men 2013, varmt välkomna Det här är Janne Holmbom som kommer vara er julvärde Ända fram till klockan åtta Och vi får sällskap Och vi kommer ringa runt till folk och höra Vad är den ultimata julklappen? Och vad är riktig jul för dig? Stanna kvar och lyssna på den sköna julmusiken. Varmt välkommen. Nu, nu kör vi. Ah, oh, rimstugan är igång. Hörrni, det där var ju The Three Fabulous Girls Sanna, Shirley och Sonja gläns över sjö och strand. alltså på gläns så tar det lite piano på vägarna nu. Det regnar på, men det är fortfarande ganska halt. På småvägarna, riktigt halvt var det på några av de småvägar som jag färdats på idag. Speciellt i de skuggiga partierna. Så, och fryser det på nu på kvällen så lär det bli ännu ännu halare. Ta det riktigt, riktigt försiktigt så får ni fira en strålande jul. Skrovnor med knistrande ljus, klimande bågar i alla guds ljus. Salme som är sjungen från tid till tid, eviga längtan till ljus och fri jul jul strålande jul glans över vita skogar Kom, blod och larm över all söckan ur människo barn över de släkten som går till ro över de ungas dagande bor. Not do.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 Eller gå in på Facebook-sidan. Hitsfms Facebook-sida. Ja, välkommen. Hits, hits. FM, Alla tiders hits. Jag lyssnar på vad jag säger. Ni kan också mejla in på fredagsfrällan att hitsfm.se. att hitsfm.se. Hits och, och säga att det här skulle jag vilja ha ett rim på vad det nu kan vara för något galon eller kanon ja jättebra, eller vad det kan vara för någonting så ska vi hjälpa till mina två tomtenissar sitter här och försöker rimma ihop det, allt vad de kan men vi kommer också ringa till kända och ökända och okända personer runt om i vår region och höra hur de ser på julen vi sänder tillsammans ända fram till klockan åtta Wish Hits pure Wow, det där var en riktig jingle där. är ni lyssnar på Rimstugan i Hits FM 97.8, Zomenbygd med mig Janne Holm. Och jag har ringt upp en som håller på att stöka för fullt till hjulen. Hallå Åse Teorell, är du där? Ja men jag är här, hej Janne, vad kul att få prata med dig. <laughs> ja vad kul, Och vad kul att prata med dig. Hörru, du, ja. eh, ska, vi, ska vi placera dig nu lite först här? Ha? Vem är Åse ja. Teorell? Ska vi, ska vi säga så bara först? Ja men jag är ju egentligen en eh, tranårstjej från början men just nu befinner jag mig ute på slätten vid ett ställe som heter Rök. Där ja. det även finns en röksten ja, som jag är det. lite engagerad vid. Ja, inte så lite heller va? <laughs> Nej så skulle det kunna vara <laughs> Men du eh, Rökning är ju helt ute nu för tiden Ja vi går ju på Vi går ju på andra droger <laughs> Jag på då. <laughs> ja, så det är. Det, är ju... <laughs> <laughs> ja, det låter spännande Ja, ja precis <laughs> Nej men visst, vi, vi, vet, det, det har ju blivit ett uppsving För den här fantastiska Platsen Och, och den här fantastiska stenen eller hur Rosa? Ja Jo men det tycker jag. Vi har ju att säga, 20 000 besökare ungefär mellan maj till september och vi sitter ju oss gärna i ett sammanhang tillsammans med alla andra fantastiska aktörer som finns här omkring. Och det, det känns viktigt att man, att man syns i ett sammanhang och att det finns ett positivt driv och det är en fantastisk miljö att verka i. Men du, så, ni är så välkomna upp till slätten, hör ja, ni Ja, det är fint, det är fint där. Men du, då blir man ju lite sådär. Ja. Och sen åker jag ut till naturen vid Tåken för att titta på kråk. <laughs> man tittar ja, på ja, ja. ja, då är du där också. Ja, men det är ju lite så att det är ja. ju, vi samverkar ju ja. nära. Och allting ligger ju ett stenkast, haha, ja. från, <laughs> från oss då. Så att, eh, samverkan är, är ja. A här uppe. Ja. Då var det spårning vill jag minnas eller något sånt där. Som, ja, ja. ja, just det. Men hur var det det? Ja. ja, vi håller på med något som kallas för tracker. Eh, och då dels håller vi till uppe på Omberg för att det är lite mer skoglig miljö där. Men det går ju att genomföra lite varstans. Ja. ja, det var superintressant. Och sen är det ju faktiskt så att du har ju gjort ett stort avtryck i hela Zomenbygd också med det här geocaching. Heter geocaching eller geocaching? Vad säger man? Geocaching. Geocaching? ja. ja. Och det här, alltså skattletande egentligen, eller mm. sak, sakletande eller skattletande är det väl egentligen kallar man det för? Eller? Ja, precis. Skattjakt med K GPS brukar man väl översätta det med. Ja. Vad är det kallas för gömmer? Nej. Ja, det kan, ja, precis. Ja. Det finns, det, det finns en väldigt bra instruktionsfilm om hur det där fungerar. <laughs> nu ska vi inte vara elaka. <laughs> jättebra Men, Och det är en bloopers där kan jag rekommendera. Så sök på, på Geocachings Zoomenbygd på Youtube. så kommer ni, Den är fantastiskt bra den filmen. Den är jättebra ja, den filmen faktiskt. Ja. Men du Åsa egentligen så, så var, var kul att det, att det fungerar. Då. Att 20 000 är respekt. Va? Ja men absolut och de har jag ju givetvis inte dragit dit själv för att det är ju stenen i sig som drar ja, och det just. gäller ju att försöka förvalta det där och försöka få dem att få en ännu djupare upplevelse för alla sinnen vid stenen. Det är ju det jag jobbar för så att, nej men det, det är kul som 17 och det är besöksnäringen är ju en fantastisk bransch att verka i och jag tror verkligen att det är en framtidsbransch för för hela landsbygden. Eh, inklusive hela Sommenbygden också. Ja, eh, och det, Ni har duktiga entreprenörer i Sommenbygden Och det ska man ta, ta vara på tycker jag. Men du, jag tänkte på det Julen, alltså ibland så får... Alltså en del har ju för sig att julen är en kristen högtid. Och det kan den ju vara, gubbe Vars, men, men den har ju betydligt äldre anor än så. Den, den kommer ju från... Hedernös egentligen, ifrån, ifrån den tiden. Då vi var Från julkalendern i... menar du? Ja, alltså de håller ju på upptäcka. det är ju faktiskt, jag hörde på radion prata om det här då att julen ja. är ju liksom faktiskt ifrån hedniska tiden mm. eh, så, så det, det, jul finns det ju en enorm ko koppling till inte minst till ru runor och allt vad det kan vara för något Men du, jag tänkte på just det här med, med Hedernös har, har, jag har bara sett något program, jag det var fantastiskt bra julkalender. Inte, har... Ja men det, är det. Jag, jag har nästan tittat på, på allihopa. Alltså, men jag har är det, några då? som jag ska titta i kapp nu. Ah. Jag har ju barn som är precis i rätt är ah, 10-6 ja, ja, ja, ja. år ja. vet du om ah. de tycker att det där är en höjdare. Ja men visst är den bra, den verkar jättebra alltså väljord ja, alltså. ja det tycker jag. Ah. Och liksom humoristisk även på en vuxennivå så att man kan få ut något ah. av det. Det känns ju nästan som att Hederna skulle kunna vara tema nästa år runt uh, rökstenen. Alltså, ja. har, alltså, liksom, det är ju så man får hänga på va kvalmorna har sin bamse och du, har, du kanske har barna hederna alltså, ja, ja. Ja, du, sten är ju sten, är ju, ah, ju sten och fliser ja precis det är ju klockrent mm. eller hur men du Åsa mm. vad betyder julen för dig då betyder det något Eh, jo, men det gör det tycker jag. Jag är väl liksom inte heller riktigt inne på eh, kanske det, den kristna betydelsen. Utan, men, men samtidigt så det bästa med julen för min del, det är väl de, de små detaljerna. Vi, eh, min mamma och jag, vi kom ju från en bakgrund där eh, vi firade jul hos. Ja, föräldrar som bodde på två håll om jag, om jag säger så. Ja, just det, ja. Så när vi blev tillsammans så var det ju i de extrema fallen så hade man ju två ställen att besöka på julafton. Något ställe på juldagen, ett fjärde på annan dag och sen var det någon stackars mormor som gärna ville att man skulle komma på besök. Så ett himla flängande karaktäriserade julen ganska länge för oss. Ja. Så när vi flyttade upp hit så kände vi att nej, nu är det dags att bara landa och göra det till någonting eh, som vi vill själva. Och jag tror framförallt de här små detaljerna som gör det att man inte har man, man har inga, ingen, ingen stress runt det utan man puttrar på lite i det tempot som, som man själv vill. Eh, och det finns inga måste i, i vår i, i vårt firande utan vill man ligga och läsa en bok någon timme så gör man det. Eller vill man sitta och knäcka nötter framför brasan så gör man det och sådär. Och det är så otroligt skönt att man verkligen landar och varvar ner. Ja, jag vet att jag tror att det är många där ute som tänker så. Här, ah, Vi är mitt inne i det här resandet. Mm. Alltså, och, så, och, och, och sen när man är på, har varit där för att hinna. Då, då, måste ni gå redan nu? Alltså, ja. ja Vi har ju varit där också ja, Men det låter skönt alltså, så, ja, det det, så det bästa med, Det bästa med julen Det är, liksom, det är det där att, det, att det inte är en massa krav mm. Ja verkligen Kravlöshet och, eh, ut, utan att det, och sen att man inte Försöker uppfylla Någon annans önskningar Nej. Även om julen är önskningarnas tid Men ja. att man faktiskt måste utgå Lite från att säga ifrån också, säga att nej men det här vill, det här vill vi det här känns bra för vår, vår familj eller det här vill vi göra och det här är viktigt för oss eh, så att man inte bara hänger på det här tåget för att det alltid har varit på ett visst sätt och att man måste ja, ja. det blir en massa måsten som måste uppfyllas Ja, precis jag tror att det är ganska vanligt alltså, jag är ju jag, jag tror att jag är normalt. normal. Jag känner ju igen det där. Liksom. Det det äh, vänta, vad sa du nu? Alltså, eller vad? Hyfsats, vad menar, hur menar du nu? så. Jag, jag tror inte jag är speciell i varje fall. Ja, det, det vet jag, jag kanske, kanske Men du, <laughs> vad, vad krångligt är det är. <laughs> vi, vi släpper det. Ja. Ja, du, du säga? Den, den optimala julklappen då, vad är det? Ja, jag, då funderar jag på, tänkte du att få eller att ge? Alltså det är därför jag har ställt frågan så där. Förstår mm -hmm. du? Mm. Aha. <laughs> Så jag har ju lite två svar på den då. Ja, vad bra. Kör, kör. Ja, att, alltså, om jag hade möjlighet att ge den optimala julklappen så skulle det ju vara, tänkt den här förmågan att man har outsinliga resurser med vad den vara mål. Liksom att eh, man hade obegräns med tid att ge eller ett engagemang att mm. ge eller eh, pengar, välstånd och så. Tänk om man skulle kunna göra med det då. Det vore ju helt fantastiskt att kunna få, få dela ut det här på något sätt till de som verkligen behöver. Och det låter ju säkert jätteklyschigt. Ungefär som att man vill ge fred till världen eller ja, skapa. Varför, så. Varför då? Men, kan man inte få vara lite klyschig då? <laughs> jo, det kanske ja. man kan få vara. Eh, men, men alltså det, det vore ju fantastiskt för att ja. det finns ju en... En viss Själviskhet i det här givandet också ja. På något sätt för att det gör ju ändå att man Man mår väldigt bra Av att ge till andra Eller hur alltså det ju... ja. Och där kan man väl få funna sig Den själviskheten. Ja. då Absolut man har det, äh, Är inte det en gans ganska bra självviskhet Jo men, alltså. men lite så ja. Så, att, så att det hade väl varit den optimala julklappen Om jag hade fått ge den till någon att, Okej okay. att men nu börjar vi närma här... oss liksom Puderns kärna mm. Ja Mm. Ja. Men däremot att få var ju lite ja. klurigare. Ja. Då, ja, då, då hamnade nog om man ska vara lite... Om jag vill ha någonting. Alltså förutom det här att man vill ha ja, glada och friska barn och ja. nära och kära omkring sig och allt det där då. Så en upplevelse tycker jag vore den optimala utklappen. Ja, och tror du inte att det blir året? Jag tror ju inte den här råsaftcentrifugen. Alltså bara liksom... Alltså det låter ju så tyskt Så det bara det men går ju bort Men han ju i för sig blir en väldig upplevelse Och det vet man ju inte det beror <laughs> men, nej. Den, nej, men. Men, nej men jag tror att upplevelsen kommer bli Absolut, tror inte ja. jag vad skulle, vad skulle du vilja ha för upplevelser då Oj det finns Oj det skulle kunna vara en hur lång lista som helst ja. Men eh, vad jag Funderade på, det var någon som pratade om eh, Tandemhop när du vet, eh, Ach, i allvarligt jo, Ja men Ja jag vet Och då tänkte jag Ja men det där har jag inte provat Jag har ju hoppat bungee jump till exempel Och det var ju, aj, aj. Det var ju en häftig upplevelse Me, Med men, snöre Ja med snöre Så ah. nu kan man göra något utan då ja. Ja, Nej men alltså En, en upplevelse som, som berikar eh, Men vet du Alltså om jag skulle få ett sånt Om jag skulle få ett sånt ja, Jag vet inte jag skulle kunna hantera det alltså. För jag skulle aldrig göra det Aldrig det du inte. Nej nej nej. Nej nej gud, nej, nej, nej, nej. det skulle man göra. Det är jätte, ja. jättehäftigt. Men tänk om du får den idag. Ja, det kan jag alltid hoppas. Ja. Jag hoppas. Hänger du på då Janne? Ja hoppas. Pff, jag, jag, jag, jag kan ta emot det. <laughs> ja. ja, just det. Ja, nej men, men en ja. upplevelse som ja. gärna tillsammans med familjen och gärna är en upplevelse där man faktiskt också upplever. Och får ett minne med sig för livet Aha. tillsammans med någon, det är väl fantastiskt Ja det är ju fantastiskt För saker har vi, nej det behöver vi ja. inte mer utan en upplevelse Ja ah, vad spännande det då. Åse Teorell, stort tack för att vi fick ringa dig mitt i julstöket Ja tack själv Och du så en så. riktigt riktigt god och lugn jul önskar jag då. Ja men det kan jag garantera att vi ska och jag önskar detsamma och till dina lyssnare också Skötte om dig så hörs vi. Ha det bra. Detsamma. Ha det Hej. bra. Hej, Hej då. Julen jag minns Som den var när jag var Lite visst var den allt grannare kvällen kommer spännande och speciella som en vacker och lockande smörkaramell. av lyssna på Rymstugan med Janne Holmom. Det var Real Group och här kommer Rebecca Turk. F597,8. Så, oj. Det är så mycket knappar här. Jag blir alldeles nervös. Så, nu har jag fått till det. Hör ni, ni på Rimsstugan. HITS FFMs Rimsstuga. Vi sänder fram till klockan åtta. Och jag ringer runt till lite folk i regionen för att höra. Uh, vad som är det bästa med julen och vad som är den optimala julklappen. Och nu vet det fåglarna om vi inte är ja, någonstans ute på en, en buss kanske rent av. Hallå Rob, är du där? Ja, god dag, god dag. Jag är här. Hej! Och, visst är det så, jag sitter i en buss nu. <laughs> Ja, du sitter i en buss. Ja, så här. Rob Lenting som på somrarna driver uh, habocamping. Ja Jajamän. Och och Östugby ja, dessutom, mitt åt. Och dessutom uh, kör buss hur mycket som helst. Ja, uh, uh, <laughs> lite mycket nu för tiden men uh, <laughs> uh, det blir så. <laughs> du, innan vi bara pratar jul, Rob, hur är vägarna? Ja, uh, blött och mm. rått och uh, ja, uh, inte halvt kanske det blir men... Uh, jag kör lite värre. Ja, det var riktigt. Det var så otäckt halt var det på småvägarna faktiskt. Ja, du ja. du, Rob? Det låter ju inte som Jönköpings dialekt precis. Ska vi försöka placera dig från början? Ja, eh, börja från början då är jag från Nederländerna. Ja, vistar? Jag var tillträdd eh, i juli 2006 från eh, en litet ort i norra Holland, norra Nederländerna till uh, havu, um, ut, uh, precis utanför havu faktiskt, men en bankrut och havu på västsidan, vatten, och uh, Domsans. Och um, uh, bor jag med min familj och uh, har jag byggt och drivit jag har en uh, en camping och stigby. Ja, det är fantastiskt. Men du, alltså, uh, varför varför Sverige? Varför? Ja. Ja, det är här. Ja. Ja, ja, ja. ja, det är nära naturen och um, men rent affärsmässigt uh, som vi har gjort nu. Bygga en, en helt ny camping från ingenting. Det var, vi har 7,7 hektar skog kvar där faktiskt. Och, um, um, och byggen, vi, vi fick bygga en camping där och uh, att göra som vi har gjort nu. Det, det hade vi aldrig lyckats med i, i medlemmarna. Inte med tillstånd, uh, varken med pengar. Ah, Okej. Okay. <laughs> uh, mark är enormt dyrt i Holland, är det inte det? Ja, ja. mark är dyrt och, och sen krävs det mycket tillstånd och, och allt möjligt. Mer. Ja, det krävs ju i sig här också, ja. men på lite annat sätt. Um, men du, vad för... har, har du lärt dig svenska någonstans då? Du har ju bara, du har ju bara jobbat hela tiden. H när har du lärt dig svenska då? <laughs> <laughs> ja, innan vi flyttade hit har jag haft en kvällskurs- poa uh, ja fokus i de viktigaste skolans att säga ja. uh, och resten ja learning by doing ja. du pratar det är, är inte bara för att du pratar väldigt bra du har ett, du har ett fantastiskt ordförråd. jag läser ju vad du skriver på Facebook och så så att uh, <laughs> ja, jag är mycket imponerad jag pratar jag pratar mycket sämre holländsk än vad du pratar svenska bara så du vet ja jag har lärt mig inte lätt lätt att bära sig faktiskt men du, om man, om man jämför svensk jul med holländsk... Firar ni en holländsk jul i Sverige nu? Eller, eller hur, hur hur funkar Nä. det Ja. Um, faktiskt är det så att uh, i Holland har vi så jättemycket traditioner med jul som vi har här i Sverige. Okej. Okay. Varken med mat, um, men ingen musia heller till exempel. Nej. Um, advent har vi ju, men... Uh, Sen julaften, en vanlig arbetsdag i Hollands och affärer. Ja, så det, bara det var en anledning till att jag eller hur? Ja, jag har glömt. Jag här i Sverige det är faktiskt tycker jag är mycket bättre med traditioner och uh, allt runt jul än vad vi har i, i Nederländerna. Ja, oh, kul alltså. Vad tycker du är det bästa med julen då Rob? Jag tycker faktiskt julen själv. Det är helt okej, okay. men jag tycker mest om uh, ja, att fänkstid faktiskt, hela hela tiden uh, den perioden fram mot jul. Ja okej, okay. den här, här väntans uh, tid att, Ja, Ja uh, julen själv det, ja, bara för att det är jul ska vi helt plötsligt besöka varandra och ja, det är klart uh, ja, Och äta, äta mycket mat. Ja. Uh, men det är stämning innan jul det, som det är nu det, det tycker jag faktiskt Mest om och ah, um, vad dei, kul de, å, vi, vi, vi försöker ju bokstavligen at att få bort mörkret genom att ah, e, massor av ljus, juice och möjlighet att vara det. Och sen har vi ju också här och ah. uh, samma idé. Og. Ja, och sen påskat väldigt sidan om. Och det är så kul nu när man kommer vid resercenter till exempel, Massor av studenter och alla möjliga andra som, som försöker komma hem och han ja. en glad stämning för att första minnen är klart nu och nu ska vi åka hem och ha en rolig att det, ja. Och och ja, det är förväntan i luften på något sätt. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja precis. Och sen ja. när julen själv är där då. Ja. Ja, du, ja, det är målet. Det är resan. Det är precis som när man kör buss. Det är resan som är det viktiga, inte målet. Ja, ja Du, Rob, ja. den optimala julklappen då, vad är det? Ja, ehm um. Ja. Den, den, den klappen. Den klappen som, uh, som är uppskattad. Ja. om man nu får det. Eller. Ja. Ja, ja. Vi gör så jättemycket faktiskt uh, och gör bort klappar. Um, det gör vi inte heller med för oss blandare. Vi, vi bara att vi har varandra och trivs med varandra och ja. har respekt för varandra. Det är det bara tycker jag det räcker. Ja. Det, det finns inte. Um, få ett bevis med klapp. Men jag har två små barn också så ja. de förstår inte riktigt att man kommer inte Nej. med så alltså Lite julklappar blir det ju ändå. Ja, det är klart. Det är klart. Du, Rob äh, hälsa din familj och jag önskar ja, ja. dig en riktigt god jul och ett gott nytt år. och Absolut, Rob kör försiktigt nu. Ja, det ska jag göra. Jag önskar dig och alla lyssnare också en riktigt god jul och gott nytt år. Och kanske vi hörs eller ses i en annan tillfälle. Absolut. Ha det bra. Hej på det! Hej då, samma! Tack, hej då! Hej! hej. Gatan, den ligger Så tyst och så tom Det lyser från varje hus De trasiga englarna samlas Runt ett bord med mat och ljus Med händerna knäppta till bordsbön Sitter ensamhetens hår Soppa och bröd En säng för en natt Och en salm till vår herres lån när hesar röster sjunger Stilla natt i ljusens sken Så är det jul Hos frälsningsarmel Här sitter Alfred Karlsson han som supit sig nästan blind och finska Harry märret efter kniven på sin grova uragade kind och hon som spelar dragspel på centralen som har stuckit ner sin man. Somnat över bordet med hatten på och med handväskan i sin fång. Nu sover hon som en flicka mot duken vit och ren. Det är ju hos prästning. som tar fram ett munspel och spelar melodi Där utanför faller flingor på de få som vandrar förbi Ikväll firar människorna minnet av den man. Som en gång sa Älskar din bruder Och dela med honom Av det som du råkar av När ljusen brunit ut Och natten blivit sen Så är det ljus Och strössningssar Rymstugan i HITSEF med Jan Holmbo. Och Johanna har kommit till studion, men vi ska morsa på henne sen. Du sitter där bara lugnt och fint. Istället så morsar vi på Frida Boklund. Tjena Frida! Hallå, hallå! Hej! Och, du, du ska ju precis snart gå in och, och titta på Åsne Expressen, heter det så. Jajamän, Åsnexpressen, det är en, en musikal, vet du. Så det, det kan man inte missa. Det är så det är när det är julstämning. Ja, precis. För det, de red ju på Åsne där för 2000 år sedan ungefär. Om Jajamän, det är väl det du vi anspelar på så det ska bli extremt spännande och fel. Ja Annars kan man ju tycka så som, som Trafikverket och SJ sköter järnvägen så skulle man kunna kalla vilken jävla tåg som helst för Åsnexpressen nu för tiden i och för sig. Ja, helt rätt. Det kanske ligger i tiden. tiden. Nu, nu ska vi först och främst nu ska vi ta reda på, det här är Frida Botlund som ni, som ni hör, och hon är regionchef för företagarna både i Jönköpings län och i Östergötlands län. Jajamensan. Så, så du irrar någon, någonstans hela tiden mellan Jönköping och Linköping på E4? Ja, det gör jag. Ja. Du... Alltså jag är ganska mycket, jag är mycket stilla också mellan varven. Men visst, jag åker där fram och tillbaka. Ja, du är rätt. Men du har varit ett bra år 2013. Ja, relativt bra. Det startade ganska, ganska positivt precis efter nyår och, och sådär. Och man ljus eh, första kvartalet. Men ja. sen eh, så blev det ju sämre tider i Europa och det märktes sig också på företagandet i Sverige. Ja. Men eh, tyckte jag att det var, var rätt så oroväckande från april till nu egentligen. Så börjar jag känna att jag hör entydigt att, det, att man ser fulla åderbäckar över årsskiftet och fram eh, mot vårkanten. Och i, i alla branscher, så det är positivt. Ja, man posi ska säga, det är ett, det är ett nollsummi spel i år. Ja, Varken ja. bra eller dåligt. Men alltså det är ju nu, den 21 december så är det ju... Vad fan heta? Vintersolstånd tror jag heter, så att det var. Och mm. det är det du beskriver nu. Alltså, ljuset kommer nu. Precis, alltså. Ljuset är på väg. Ja det låter så. Du apropå om vi, om vi tar lite mer på det personliga planet då. Hur, äh, hur, ser, hur, ser, hur, hur ser din jul ut? Va, va, vad är det bästa med din jul? Det bästa är nog tiden innan. Jag älskar när jag får sätta upp äh, julbelysningarna. Och min man jagar mig. Så jag är inte alls nöjd med staddragningarna. Okej, men, Han sitter och kursar här i bakgrunden och tycker verkligen att det, det måste vi. Det ska, jag ska gå kurs i sladddragning framöver. Fast du, ja, du skiter i sladdarna rent, För du vill liksom att ja, det ska det, hänga? Det är liksom. lite. Ja, det fattar jag. Ja. Ja, det är det ändå som är intressant. Ja. Äh, men är du, är, du, är du nästan lite pervers då? Eller, eller så? Ja, lite småkits små heter alltså, okay, jag. Ju, ju värre det är desto bättre. Oh. Så att, vi har ett lysande hem och Jocke påstår min man han säger att jag har gjort en ny inflygningsbana till Axamo. <laughs> Okej, då fattar vi. Då har du vad vi pratar ja, då om. Snackar då snackar vi inte bara någon adventsljusstake som står och skrämlar i nej, nej, här, utan. Nej, ingen sån här liten stjärna som står och glittrar i lite ah. smak. Det ska vara ordentligt. Antingen eller lagom suger, det vet du. Men, men du, Frida, tr du tror inte att du har en grym D-vitaminbrist bara. Det är det liksom som gör att... Och, och du försöker... tänker att jag behöver styra upp lite. Ja, <laughs> lite somlig för bilden. Kan ah. vara, kan vara, kan ah, vara. Ah, ah. Ja, men fast alltså, ju det säger det ju. Men visste visste du så jag tycker det är så häftigt med det där ljuset för det blir liksom det blir något speciellt ljus. Det blir liksom varmt ja. alltså det, det det det jag vet inte det lukta jul på något sätt med den där belysningen ja. va. Och det är precis det jag vill åt. Det är tiden innan. Känslan. Och det här när jag börjar bli dålig mamma och du vet låter ungarna vara uppe länge och då vi, ja, ja, det ja. vi gör när vi är uppe och koka choklad och annat som man aldrig får göra. Det är stämningen. För ja, det, det. det är tiden innan som är, som är trevlig. Ja precis. Det är då man kör GU-metoden istället för GI. Alltså ge upp. Ät vad ni vill, ungar. Inte? Ja, precis. Ja. Kör. Ja. Sova. Där är man kan vara lite trött på morgonen. Vi har snart jullov. Det är den ja. stilen. Ja, men det är rätt. Det är rätt. För det har varit lite väcker innan här också. Så att det, ja, det ja. På. Men du, um, den optimala julklappen då, Frida? Eh, den optimala julklappen för mig det är lyx. Typ okay. massage, ansiktsbehandling, okay. eh, eller, eller en bok. Jag ja. brukar ofta önska mig böcker. Ja. Men det finns, det, det finns nästan inget bättre än böcker alltså. Nej, och speciellt inte sen på, på julen. Vi brukar, vi brukar ta det lugnt och sitta och mest ofta och vara ute lite och sen gå in igen och göra lite vad man vill. Ja, just det. för ni är inte en sån här resande familj som ska liksom åka hysteriskt till höger och vänster hela tiden. Nej, nej, vi brukar fira med släkten på julaften och i år åker vi till Skåne. Ja, okay. Men sen försöker vi faktiskt hålla oss, hålla ja. oss hemma. Och bara vara hemma och, och ha gott om tid. Ja, det är rätt skönt faktiskt, eller hur? Ja, ja. det är ja. Som du säger, också veckor innan, lugna veckor sedan. Ja, och sen liksom krypa upp ett hörn med en god bok. Ja, liksom, ja. Och så kan man dricka ja. något vatten eller något annat gott i det också. Ja. Det funkar ju ja. utmärkt. Ja. Precis. Du, Frida, äh, ja. ha en riktigt skön jul. God oh. jul till dig också, du? Ja, hoppas du också får krypa upp i soffan. Ja, ska vi göra. Absolut. Ja. Och så hälsa gruppen och säga att sladdarna det är, det är liksom en biprodukt. Det är ingenting att bry sig om. Han jobbar stenhårt på liksom, soffan. Andas, andas djupt och, och titta på sladdarna och <laughs> därifrån. Så att, ja, ja. Ha det bra. God ha. jul. Hej då. Ha det. God jul. Hej. Anders. Ja. Kan inte du sköta gäll? Stor, och äter lugnt när Judet honom nor, att den lyftes ner och framför släden snart. Med ossans sidan säger i väg väl dyktad. Väg,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 Eller gå in på Facebook-sidan. Hits FMs Facebook-sida. Ja, välkommen. Hits, hits FM. Alla tiders hits. Alla tiders hits, hits, hits, hits, hits. <skratt> Hej Tomtenissa Lind. Hej Johanna Lind. Välkommen. Hallå igen. Hej. Hej. Det kommer Erjen och jag. Och vilken fantastisk god choklad Vad var ja. det? Jag, jag tar den inte, vänta ja. Vinen heter det. Ja, och det är så bra att du hjälper till att äta upp det För att eh, det har redan gått åt Kommer inte vara något kvar till julafton Gud, så gott Ja, men det är äh, gött i mun Får jag fråga, är det några fiber i den här? Utavsagen? Ja, bara fiber ja. och protein och allt det där Hela kostcyrken Hela Det är, är det bra Johanna? Mår är ja, bra eller? Ja, det är jättebra, jag mår prima ja. Du... Eh... Vi har ju lovat att vi ska rimma lite Vi skulle ju säga det att du Vi skulle den tomten en tomtenisse till Ja, ja Stackars, stackars tröttenissen, tomten Tröttenissen ja, Erik. Erik som har ja. häcken för att ha haft lite teknikstrul Ja det var Sådär sådär så. så då sa vi att då, då får du jobba i tomteverkstaden ikväll istället Ja och hoppas han får vara ledig snart ja. Ja. Puss och kram och god ju, Erik mm -mm. Och så, så. Mm -mm. Så, så sköter de om det. Eller till puss och kram säger man, till Erik er säger man, kiss. Ja, ah, såklart. Kiss, <laughs> kiss, klart. Ja, det. Ja. Men du, um, har vi fått in några rim? Någon Aj, som vill jag måste ju säga, jag har varit här tror jag i fyra minuter ah. och har kommit på två rim. Allvarligt? Det, ja, jag är färdigt. Så <laughs> Allvarligt. Om jag läser upp dem här, nu behöver jag göra mer idag? Ja, eller? Jag absolut. Har jag ätit vin och ja. gått med? Eller? Nej, nej, nej. Du får, nej. Då är du får jag bara fråga en sak ah. bättre? Ah. Äter du så omega-3 eller något sånt där? Va? Eftersom du liksom har blivit så brigt helt plötsligt. Vad menar du? Så jag alltså, satt så, så. väl här och rimmar det jättebra förra året. Jo, jo, det gjorde du faktiskt. Det är, det är, jag, som inte, det är jag som inte äter romantik. Det kan ju vara så. Nej, precis. Jaha, vad, ja. vad, vad, vad bjuder vi på då? Ja, då ska vi se. Nu har jag inte knappt läst igenom. Vi, det var ju en... Olle Strömberg har mejlat in. Ja, just det. Ja, och han vill ha hjälp att rimma på eldkorg och skruvdragare. Eh, vill... Vänta nu, älg... Äh, nej, inte älgekorv. Älgekorv. Ja, <laughs> jag då har jag rimmat. Jag har rimmat på en eldkorg det är en sån här ja, det, ja. grej som man lägger i, ja, i då, som det. Brinner är det. ganska nytt. Ja, men jättefina. Vi fick en sån inflyttningspresent till, till, till när vi köpte huset, eller flyttade in i huset och den hade vi senast i söndag sen vi hade glöggmingel hemma oss. Jaha. då tände vi upp den ja. framför huset så då Okej, jag har jag rimmat på den och nu vet jag, inte jag, jag vem. var jag var inte på det. Nej du var Min inte bjuden. Nej nej det var mm. inte. Nej. Nej. nej. men kör du. Ja, eh, jag vet inte vem som ska få Eldkorgen. Eldkorgen. Nej, <laughs> eldkorgen. Men det, du kanske, det kanske inte spelar någon roll. Det blev så här. Nu är det faktiskt första gången jag läser det här. Mm, det Flammande eld som sprider värme och ljus placeras med fördel framför vintermörkt hus. Kan även bjuda på prima grillglöd. Så laddade med korvsenar och korvbröd. Ja, men det var jätte! Det är bra. Är det rimmar va? Ja, ja men jag sa, ja. det var jättebra. Ja. Ska, kan du ta här, Vi tar den här gång till. Ja, mm. Anteckna nu Ola. Uh, flammande eld som sprider värme och ljus, placeras med fördel framför vintermörkt hus, kan även bjuda på prima grillglöd så ladda med korvsenap och korvbröd. K men, ja. det, kor, det var en upprepning på korv och korv där på slutet. Nej, men, det, nej, men det, det tror jag tror det är bara att det blir lite mer konstnärligt Ja, men glöd så, så. och bröd. Men jag menar om du cash up då. Jag glömde kanske. Ja, det, det, kan vi... det får du lägga till i så fall ja, om du tycker ja. om det. Eller Bostock. Fri, fri. Ja, det tycker jag är viktigt på det gott. Allvarligt. Bostongurka, det, det är jättegott. Äckligt. Men det är så mycket socker i bostongurka. Är det det? Ja, det, ja är du förstår, det, är därför jag det är därför tycker du om det. Ja, att... men visst är det så, gurka, Annars är det inte så... Särskilt. Jag hatar... Ja, ni får nyckelhålsmärka och bete bäst ni gillar. Men snart måste ni bara tala om hur mycket socker det är produkterna. Ja, det får man, det, man läsa det... själv. Vet jag och det hatar står kolhydrater oftast ju. Ja, det, visst är skit. Ja, det skit? är skit. Och dessutom tycker jag det ska stå om det är naturligt socker eller om det är tillsatt socker. Ja, men i Viner och Gaten är det... Eh, bara tillsatt så. Ja. och lite naturligt. Så bra. Ja, vad skönt. Du ja, ska vi ta skruvdragarna när vi ändå håller på. The screwdriver. Ja, jag var tvungen att fundera först vad det är för något. Och det här är ju Ja, det mer. kan bli vad som helst. Ja. Det kanske blir så här Erik-nivå på den här. Då? Ja, kanske. Oj, vad jag drar den där. Ja. Ja, jag inte um, som sagt, det här får du också, Olle... Gör om, för nu har Jag antagit jag bara antog att du skulle ge den här till din fru. Men du kanske ska ge den till din son. Eller, men då kan, du, då kan man bara fixa om den. Ja. Det blev så här. En mojäng med både skruv och drag. Nu kan vi i huset ta nya tag. Svärmåstavla kan vi på väggen hänga och vår, vår Picasso i väggen slänga. En praktisk vän till vår verktygslåda som kan användas av oss båda. Ja men det. det, ah, ja, ah, ja, men det var bra. Alltså, ah, stuga måste han byta ut till. Stuga ja, istället för hus. Stuga. Ja. Vi vet vad stuga. Alltså, han, han han bor han, såg, han, han bor i lägenhet och stuga. Aha. Okay. Mm, ja. ja. visst. vi ser vi får vad sa du nu båda? Och sen, hade du med klåda också? Nej, Nej, inget något med klåda. Nej, jag tyckte den var bra. En praktisk vän till vår verktygslåda, eller typ till din verktygslåda, ja. som kan användas av er båda ganska gärna till sin son med sambo. Ja, det kan det vara. För skruvdragare kan det, kan det vara är Martinsen faktiskt som en av få saker som jag använder hemma. Alltså... alltså Om det an... är nu en sån grej som jag tror det är vad, vad skulle du annars vara för någonting? Nej, no, men alltså, det är en sån där man trycker på och så brr, snurrar det. Ja. Men jag brukar säga att vi tar fram borrmaskinen och så säger det att alltså, det är en ja. Men en del skruvdragare kan man ju borra med också. Ja, och det är det som är så förvirradet. Och det är intressant då. Det borde, vi borde egentligen ställa frågan till någon. Om det är en skruvdragare... En skruvdragare som det går att borra med, när mm. blir en skruvdragare-borrmaskin? Är det liksom när man byter grej där framme? Jag vet inte vad det heter Ja, men en skruvdragare borrar ju inte hål, va? Ja, men om du sätter en borr istället för själva draget... Ja, då blir det en borrmaskin. Så att en skruvdragare är en... Det är lite som fantomen. Ibland är fantomen, fantomen, fantomen ibland är han Mr. Walker exakt tror jag ja. och så kan det vara en ficklampa också för det är mindre än vi har hemma en lampa. Nu ska vi säga skruvdragare och vad såra att han heter. En ficklampa. <laughs> ja, nu har ja, vi satt nivån. Här kommer Mario Skocco i varje fall. Heter han, han Skocco? Skocco. Skocco. Nej, eller ska vi ta Peter Lemark? Ja, men han har släppt en ny skiva. Håra? Ja, fast inte med julmusik. Nej. Den du, heter något så djupt att sorg och svart och mörker. Ja, det, han den, är lite sån. Han är lite sån. Ja. Ja. Fast det är väldigt fast många som tycker om honom. Skräcktexter, han är ja. jobbar mycket med texterna. Ja, det är den som har sån himla scenskräck som han inte vågar sjunga. Att han det. sitter typ så bakom en vägg. Är så, nej. Jo. Nej. Inte jo. Det är Olle Vem är det? Det är han nej. som sitter bakom väggen. Ingen <laughs> vet vem han är. Sitter bakom. Han sitter. Nej. <här> <här> Nej, men, så, <här> jo, men så har han skickat fram Peter Lemark fast är en dubbad. Ja, Ola. Jag, ja, jag hoppas ni antecknar där ute. Här kommer P jag, i alla fall Mamor Skocko så är man eller heter den här den är, jag tror den här är fin. I andra advent och i natt kom första snö Jag reser i minnet genom allt som varit glömt Bilder av dig och mig, ett annat liv Men för allt en del av dem vi kommer att bli Jag vill spösta som förklarade allt kom i september Du ringde mig från London i november Från hotellet på German Street Där allting hände Jag minst första juventet När du gav mig i ett stort paket När jag tänker på oss Så känns det som en dröm Två Well die väg tillbaka Bara Ba furt in spår FN 97,8. Ännu fler hits kommer strax. Ny simme, med nyheter. Hits FN 97,8. Här är nyheter. Bonutrymmet mätts som bostadsarea per person- är i genomsnitt 42 kvadratmeter i Sverige- Störst boendeutrymme har man i ett SSB Tingsryd och Emmaboda i Småland. Genomsnittet ligger på 54 kvadratmeter. följd av Ydre, båsta och Åsele med ett genomsnitt på 53 kvadratmeter per person. Bland de 10 kommuner som har det minsta boendeutrymmet finns åtta kommuner i Storstockholm. Det minsta boendeutrymmet har man i Botkyrka, Stockholm, som och såna med bara 34 kvadratmeter per person. USAs rymdorganisation NASA har beordnat flera rymdpromenader för att akut reparera ett trasigt kylsystem på internationella rymdstationen ISS. Första planerar till lördagen. Det är en trasig som behöver bytas i ett av två kylsystem som används för att hålla temperaturen på rymdstationen ISS på rätt nivå. Enligt NASA kan läget bli allvarligt men ska inte vara livshoten för de sex astronauter som befinner sig ombord. Repressionerna gör att man avvaktar med en planerad uppskjutning av förnödenheter till januari. Enligt konjunkturinstitutet KI är nu återhämtning i ekonomin på väg. För första gången på nära tre år ligger nu alla de så kallade konfidensindikatorerna samtidigt över sina historiska snitt. Alla indikatorer utanför detaljhandeln noterar en ökning. Mest öka indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet. Men svenska ekonomi hålls dock tillbaka av problem i omvärlden skriver KI. En av de legendariska tågrånarna, Ronny Biggs, har avlidit 84 år gammal. Han ingick i den liga som 1963 lyckas fly med pengar motsvarande en halv miljard kronor. Efter ett rån mot ett posttåg mellan Glasgow och London. Tågrånet blev legendariskt som det stora tågronet. Han dömdes 1964 till 30 års fängelse men rymde 15 månader senare flytt till Brasilien. 2001 återvände han till Storbritannien samman med att hans hälsa försämrats. Nu känner jag då åtta år av sitt ursprungliga straff. Det var Radions nyheter med Göran Lindberg. Hits FM 97,8. Brycklam. Vi på Önska och Ugglan, ett rånors julbutik, och så sitter du alltid i julklappen. Titta i önskafolden som finns i din brevlåda eller hos Önska och Ugglan. Välkommen in till oss på Önska och Ugglan på Storgatan 32 i Tranos. Din julklappsbutik på Storgatan i Tranås. Jimmy, vi vet alla att Sigfrid och Roy håller på med djur. Men allvarligt, Norden High Cataly ett magiskt nyår. Det funkar inte. Va? Även att du är komiker. Vadå talangfulla djur? Vi har redan ordnat med professionella musiker. Tjura ihop nu. Inga fler flygplan, korsor eller något annat, okej? Okay. Showen blir tillräckligt spännande som den är. Mjölka istället fram fler biljetter och skjortarmen. Okej. Okay. Så ska det låta. Simsalabim. Let the show begin. köp. Biljet till vänner. Mm. Försäkrar om en biljet till årets nyårsshow? Köp din biljett redan idag på Trons direkt. Föreställningen, ett magiskt nyår, göras därefter klockan 15 och klockan 18 på nyårsafton i Holares gymnasiet's aula. På lördag den 21 december möter IBF Tranos Billingsfors IBK. Nedsläpp klockan 15.00. Stötta oss IBFs herrar till seger i division 2. Missa inte ännu chansen en snabb och rolig idrottsunderhållning i IBF Sammarina idrottshuset i Tranos. Ho, ho, ho. Det är här. Ska vi se vad det står? Vi önskar våra kunder och vänner en riktigt god jul och ett gott nytt år. Autocenter i tranos. Allt för bilen under samma tag. För mer info gå in på autocentertranas.se eller ring 0140 192 34. Välkommen! Oh, oh, oh. Auto, i Tranås Allt för detsamma tak. Ha en riktigt god jul och ett gott nytt år Hälsar vi på Önska och Ugglan i Tranås Din julklappsbutik på Storgatan i Tranås Italiano i Tranos. Vi har öppet hela julhelgen Hos oss hittar du mat från tre kulturer till Tranås på Storgatan 21 eller i Mjölby vid södra infarten från E4 med Drive-in. En riktigt god jul och ett gott nytt år. Autocenter i Tranås är områdets mest heltäckande företag när det gäller underhåll och reparationer. Vi hjälper dig med allt för bilen. Plåt, lack, rekond, däck, glas och service och mycket mer. För mer info gå in på autocentertranås.se eller ring 0140 192 34. Välkommen! Autocenter i Tranås. Både du julklappstankar. Den här vintern erbjuder vi på Lekis rejäla, svensktillverkade åkmadrasser från Rudma. Mamma, det måste vi bara köpa. Det äger ju. Välkommen in på Lekis, stans leksaksaffär. Välkommen till Lekis på Storgatan 29 i tronås. Hits f 97,8 Så Johanna, är du med nu? Alltså, nu, kör, nu kör vi igen. Honey, ni lyssnar på Rimstugan. Mm. I HITS 5. Jag, jag har faktiskt ringt upp eh, kulturens främsta eh, vad säger man, förespråkare i, i eh, Tranås. Jo, jag tackar. Ja. Hej Eva! Hej Anne! <här> och idrottens också måste jag säga. <här> ja. <här> annars, får du, annars får du halva förvaltningen på det. Och friluftslivet, så <här> föreningslivet, så ja. <här> Hör du god jul på dig, Eva Gullberg? Hur, hur står det till? God jul på dig, Jan Holmom. Jo, det står väldigt bra till. Gör, gör du något spännande, eller är det som vanligt? Just nu så städar jag faktiskt. <laughs> det låter ju. <jag>, <laughs> Men det på... kan vara väl så spännande. <laughs> ja, är, ja. Är du, städar du med glädje, eller städar du så här? tänker jäkla, det måste bli klart snart. Jag städar med glädje för att jag eh, får lite besök hem på fredag kväll människor som jag jobbar lite grann ihop med och som jag tycker om Ah, vad så att eh, jag städar med glädje. Ja, ah, vad kul. Johanna, brukar du städa med, med, med glädje, eller? Eh, nej. Stä brukar du att. Nej, alltså det här om man städar ofta så är det väldigt relativt. Om jag frågar min man så tycker han att jag är så otroligt pedantisk. Han, tycker han vill sätta diagnos med mig och då känner ah. jag att, att typ dra en borste i holken en gång i veckan och typ valsa runt med dammsugan en gång i veckan tycker jag är det basic. Speciellt om man har en hund som bara som en torr julgran. Men han tycker det är och då, då, hans inställning till det gör mig inte munter. Annars tycker jag städningen säger det. kan man ju vara en som ett träningspass. Ja. Aha, okay. Vi har lite olika premisser när det gäller städning, Johanna. Ja, det hör jag. Ja, det är ja, jag, jag, så. Jag, vi, har ju, vi har ju hundar. Och nu har vi faktiskt bara en hund. Men mm. Så, så att, då, har man en, då måste man städa. Ja, men det och är ju man, så. Det, då har man vit, vit, har en vit päls dessutom, så liksom, När det blir så här vilda västen. Liksom, när det kommer så här rullande över golvet. Mm. Då, Godadox. Godadox Det så alltså att ja. Men men jag kan tänka mig att december är städningsmånad nummer ett. Alltså tror ni inte det? Tror tror inte att man liksom Ja, kanske. Ja. Jo. Men vi hade hur må många är det nog det? Ja. Men det här var ju också en här intressant diskussion. Du, stä du städar idag för du ser fram emot besök på fred och man vill göra fint tills gäster kommer. Men hemma hos oss så är det så här, men det är väl ingen idé att städa innan folk kommer för det blir så skitigt. Så det är väl bättre att städa när de går. Och det är ju min ja, sanning men... i det. Men samtidigt så, så vill man ju liksom. Eller? Hur tänker du? Nej men lite självbevarelsedrift. Alltså jag, jag är inte så eh, ofta... Runt med dammsugan. så Ibland måste man ju bara. och då ja, Att bjuda hem folk tittar som tätt. gör ju att nu skärper jag mig. Ja. Lite mm. så är det nog för mig. Så det är liksom motivatorn att jag bjuder hem ett sällskap. Så jag får städa. Ja, ja, ja men varför inte? Men vi har, vi har en annan alltså Städa hos oss jag tycker jag är mycket att plocka. Alltså, ja. vi, alltså, vi är ju madrummen från livsstilsmagasin. Alltså om de som vill komma hem och fotografera hos oss. För det, det, vet ni vad jag menar? Alltså jag, ja. när man ser de här bilderna hur folk bor mm. så tänker jag det här, bor ingen nej, där? nej, det finns ingen pols här, här va? För hos oss ligger det liksom tidningar och, och, och gamla kolapapper och mm. Och det hänger och så. mössor och ja. jackor i här. och inte ja. ett par nej, äh, antika nej. skridskor som passar nej. så bra i kulören hur, tillsammans va? med den vägfärgen. Ja. Men bara. jag tror det kanske finns sådana människor som lever så. Jag, jag, jag vet, vet inte. inte. Ja, det... Ja, men det är ju oändligt stor skillnad Sen barnen flyttade hemifrån eh, Det är ju inte Riktigt lika rörigt nu När man är två personer att plocka efter Och vi plockar dessutom Efter oss själva Så att jag tycker nog att det är jättestor skillnad Och ni har hundar och ungar och ja. Det har jag inte jag Nej, skaffade det det <laughs> ja. resultatet Ett nytt samtal alltså, ja, ja, ja. Okej okay. <laughs> men, ja. men sen ska jag säga att Jag har ganska hög tröskel så att, det, så att det brukar alltid vara någon annan Som hanterar det där hemma hos mig så, så, så, så, Och det är för att jag ser mm. det faktiskt inte och, och, om, om jag inte liksom Får tårna krossade Utan det här munstycket Då inser jag liksom att det där betyder nog Någonting Ja alltså, så att, Ja, ja så, men det är no det är no dels är det no någon form av diagnos, men det är också nog ren latvätt om man ska det mm. Jag tycker det är skittråkigt Jag är ingen bra på det här heller, men det, är, det, det tror jag samma sak. övning i färdighet. Flyk. Ja, just det. Ja, precis. <laughs> Pisa, <laughs> Pisa. Men, men, men Eva Gullberg, eh, hur, ja. hur, eh, vad är det bästa med julen för dig? Vi försöker ju vara lite julstämning här också. Ja. Vad är det bästa med ja. julen då? Jag säger nog som så många andra. Då sitter man ner och träffar de som eh, betyder allra mest för en. Eh, man umgås, pratar, glor inte på tv så mycket. Utan alla har ett schema att följa. Man ska kanske hinna med att träffa ganska många. Så ja. det, blir, det blir quality time på, på ett annat sätt än, än kanske annars. Ja, ja. Och då kan man fundera liksom så här, är inte det lite läskigt egentligen att vi liksom tar det en gång om året. Alltså är vi så jävla jo. upptagna jämt Alltså det är väl nog kanske. Jag vet inte. Mm. Nej, men, nej, men det är väl också den här drömmen om att julen ska vara den här högtiden. Och eh, visst, vi träffas vid andra tidpunkter också. Vi äter tillsammans och vi, vi pratar barn och barnbarn som jag har nu då. Ja. Men eh, det är ändå inte riktigt vi har bestämt oss för att på jul ska vi ta det lugnt och ha det trevligt på ett annat sätt än vad man gör annars Men ja, det är att vi Man ska snälla barn som man alltid fick göra. Man lite ja. det ligger inte någon sanning i det på julen ska man vara ja. snäll. Då bråkar man inte nej, vid middagen som man gör alla andra min dagar då håller vi okay, sams. Så. Oh, och så och så, och, så är det, och och då, och samtidigt så vet vi att det är, det är många som har ett helvete. Det är många som är ensamma där ute under julen som, tycker, som ja. avskyr julen. Och då, då, mm. då, då, då tycker jag det är fruktansvärt bra. Jag, det är kanske är cyniskt att säga det, men nej, det är det fan inte. Jag tycker det är riktigt bra att det är bra på TV på TVn under julen. Det är himla bra tv tablor Och ibland tänker man så här, varför visar de det här nu när vi ändå ska göra så mycket annat? Men gud så bra för bara de som där TV är faktiskt ett, ett äh, sällskap. Mm. Och sen får vi inte glömma alla de som tänker på alla de som inte har någon. Som gör ett jättebra jobb och Aa. som eh, vi alla kan bidra på olika sätt. Vi kan faktiskt också gå på ett, på ett öppet julbord eller vi kan bidra till de Aa. som arrangerar sådana här mm. saker. Det tycker jag är oerhört viktigt att tänka på. Aa. Ja. Mm. Men du, det finns det är rätt mycket aktiviteter i, runt jul också i Tranås, eller hur? Som ja, då, det är, då, är då. ju väldigt mycket musik framförallt. Ja. Eh, nu eh, har det varit lite annat också med eh, läsning av Alice Munro på biblioteket och såna här saker. Men <kort> vad jag känner till i alla fall så är det mycket musik. Ja. Eh, alla, alla ska passa på att vrida ur det bästa av hjulen så att säga. Så att står som spön i backen. Ja, ja det, det, det är nästan, jag kan nästan känna lite så här stress. För det är så mycket ja. man vill mm. lyssna på. Mm. Jag stod i kyrkan hela i Lördags och sjöng på två körkonser med, med de flesta körerna i stan. Det är ju fantastiskt Allå, kul. Hejligt. Men ja. andra konserten var inte riktigt lika välbesökt som eh, tidigare år för att det, man, man orkar inte gå på allt så Nej. att säga. Och det var Nej. annat som pågick samtidigt mm. och nu kommer det ännu mer i helgen här. Så ja, Vajse, eh... ja, Vajse kommer sen där. Ja, men ja. är... leder. Nej. Ja, <skratt> <Som> så hon. Man... Jaha, jaha. Ja, han hoppar ja, han lira med i kören. Ja, ja, ja, ja, han från Idol, va? Ja, ja det, ja, det är kanske det. är i ja, Idol. Jaha. Ja, ja, <skratt> alltså. ja Tranås musikkör bjuder men, men på den i Tranås. Anne Waisen lever väl egentligen, va? Ja, det gör han. Ja, just det. ja, så att vi inte som inte, inte har dödsförklarat nej. honom nu för, att, för att nej, att det för jag tänker Nej, är nej, det får nog inte. Nej. <skratt> men, han, men, han, men han är inte purung om man säger så. Nej. Och sen är det bröderna NL ja. tillsammans med lite kamrater och, och andra släktingar har ja, eh, julkonsert i Trondås kyrka på, på lördag är det. Ja, är det på lördag? Och ja. Det, ja. Mm. det är ju två riktigt bra grejer i helgen då. Det hade ja. jag gärna att se. De har ju jobbat hos oss, Janne. Jaha. Båda dem. Ja, ja, just det, som turist. Ja, ja, och och e. först var det den ena. Ser man, och sen... Ja, just det. Hus, och ni hus. håller inte ordning på vem som är Sonny och Nä. vem som är Tobias Svaren är ju den ena. och sen samman det på varandra. Och många trodde ju länge att det var samma person. Ja. Sen fick M man ju. Men Sonny var först vill jag Eller var Nej, det... ja, jag vet inte. Så himla lika än, om inte faktiskt. Nej, nej, nej. Inte jag, men... Men Sonys, ja. vad heter Sonnys bror? Jag vet inte ens vad han heter Tobias Tobias Tobias. är större, längre. Han ja, ja ja ja. jag inte, ja, jag inte. Ja, det. Så stod på pump <laughs> hela sommaren, tror jag inte ja, de var väldigt omtuktade. Absolut, superduktiga, trevliga ja, killar. Ja. Jag, jag, jag, har, mm. Mm. Du, jag måste du, om, om is. Hur hur hur hur mår vandisen såna här dagar? Jo, men den mår hyfsat bra nu alltså. alltså gör den där? Ja, det är ju om du frågar mig som är ansvarig för att det finns is överhuvudtaget. Ja exakt hur själva ytan är att, att spela bandy på, det får du nog kanske fråga de som kan det bättre. Ja. Men eh, det var ett litet helsike att få igång den. Ja, det, Eftersom det, då, då var det var så, så milt just. Det vant, ja, alltså. De två sista veckorna i oktober där var det ju problem för oss. För det var då vi skulle försöka skapa i Så det, vi fick igång en is och sen så, så smalt den. Ja, oh, det det. Och så fick oh. vi börja om från början. Men eh, anläggningssidan säger att nu funkar det ganska bra och ja. att det finns lite bättre förutsättningar rent tekniskt också just nu. Så det finns väl lite sådana allmänhetens åkningar och sånt också så, så att man kan Fast det kanske man ja. gör, inomhus, gör man det, det, det kan man göra på bandybanan och det kan man också göra i ishallen Och då får ni kolla på. på på kommunens hemsida. hemsida, för de tiderna har jag inte Nej. i huvudet. Fast det är en rätt mysig grej att göra tillsammans också. Det tror jag är så där man slarvar bort, att åka skridskor. Ja, det är roligt. Alltså, ja. Och då, mm. framförallt där, om man rasar igenom där så rasar man inte. Nej, igenom. det är inte så mycket. <laughs> Men, äh, äh, Men man får allt ont i tåna. Ja, det får man. Ja. Kan du fatta? Ja. Det ska vi ta ett speciellt program, tar på för de så jävla <laughs> dåliga dojer. Det, det, det fattar jag inte. Nej. Varför? Nej. Det, det spelar ingen roll om du köper griller för... Tusen spännande för tiotusen. Du får fortfarande lika ont i fötterna. Ja, vet jag. jag har aldrig kört skridsko för tiotusen. Det har jag, jag har gjort ganska öppet. <laughs> Nej, inte jag heller. Så är det säkert. Jag tror ja, det. Det är till att märka nummer, fröken. Ja, aha. Aha. Ja. <laughs> Men du Eva, den optimala julklappen då? Ja, du. Um, en bra bok. Det spelar liksom ingen roll vilken ålder vi pratar om här på, på den man ska ge klassen till. Nej. Böcker finns ju för alla. Eh, en annan sån där grej som jag tänkte på eh, varför inte träd i viskogen eller något sånt där. Till ja. de som har ja. allt. Ja just det. Det är ju också en ja. typ av bok. <laughs> <laughs> ja, eller... <laughs> ja. Ja, ja men det var ja. bra. Ja det var mm. bra. Mm. Ja precis. Mm. träddiviskogen träd i viskogen mm. det tycker jag det, det ska jag fan köpa att. Det lät mm, bra. jag ett djupt -tips, tips till ja, särföräldrarna. Nu ska vi inte förhäva ja. oss. <laughs> ja, men, men, du, Eva Gullberg, kultur- och fritidschef ja. i Transkommun. önskar dig en mm. riktigt god jul. Ta hand om det dina. Ja. Så hörs vi. Det ska jag absolut göra. Och för önska dig och Johanna som jag hörde här också detsamma. Ha det så riktigt bra. Ha det bra. Tack tack. Hej, hej, då. hej, hej. Johanna, också, tack, tack. hej då. Hej hej. hej. Jag vet att jag drömmer Jag drömmer hit När allt dör Och gården blivit kall Du vet jag att jag drömmer För det är snö Det är som Mån överallt Då vet jag att jag finns Att jag finns kvar hos dig Trots att jag alltid springer Jag är där du har mig Om du inte hör mig om du inte gör, så ska jag sjunga för dig precis som du har. Som man F597,8. det där var två minuter lalle det var nästan två minuter för länge. Det var, det var från Arne eller så Fruktansvärt var det. Ja? Visste du att hon som var med i Arne Saga i Bron? Följer du Bron? Nej, alltså jag, jag, jag måste säga att jag, jag, är inte sådär, Jag följer egentligen bara en tv-serie. Ja. som jag verkligen följer och den dessutom då missar missa de första 15 minuterna varje dag för vi repar Det är den här Homeland som går på Aha. på måndagkvällar det var sista nu den, den, den tycker den jag är ofantligt otäckt och jättebra Aha, ja. Nej, nej så, och, och Bron pratar alla ja, och jag har faktiskt inte in sett in på den. ett, ett enda Ah, ja, ja, det var bra. Men men så var hon vad, vad, vad, vad heter Saga heter hon. Ja, sagan och, och renheten hon i Bron ja, just det, hon för är hon hon väldigt var, speciell, en speciell, en speciell Karakar. Ja, hon har ju någon någon boksta, någon diagnos Min alltså autism, ja. ja, ja, eller ja, kanske. Jag vet inte, ja, vet inte heter inte, det, det är ju han As rå. Alltså. Asperger, Aspergers <laughs> det kan nästan men det kan nästan vara ett syndrom. Skallighet. Nej. <laughs> ja. Nej. Nej, jag glömt det abro. Jag och, och vet inte varför jag sa det här. Nej, men så då får mig en bild av henne och sen så sa ju någon på, på jobbet vid fiket. Ja ah, hon var ju så himla bra när hon var i An ah, och det spelar hon ju värst där ah, som liksom, bimbo, from, ah, from, ne, ah. Bimbo inte på den inte fanns inga bimbo som var så himla så där ah, uh, kyska ah, och jungfru ah, och lika. <laughs> och bimbo ja men, ah. och bimboaktigt. och då så här ah, och så här, nej men jag vill inte veta det för hon är liksom bara saga. Ah. men du den ja ah, precis. Ja. Ah. Mm. Men, men du har följt den då. För det är någon samproduktion också, Ja, också. med Danmark. Med Danmark, ja. ja. Ja, men den var bra. Vi plöjde ja. hela första säsongen samtidigt som tvåan gick på SVT och då kollade vi på ah, SVT. Okay. eller vi köpte Hesti, Ja, Hesti, eller Hesti, ja, ja Hesti, oh! ja. ja men du, eh, Bron, den ska jag broen. försöka få en broen, det här, På du vad, De har pratat väldigt mycket om böcker här ikväll ja. Från det ena till ja. ena till mm. Och jag håller ju jättegärna med det ja, bo, Här, det här ser jag ju att, att Julklappen, att de köper min bok till, mm. <laughs> till, men, men jag förstår att alla kan inte göra det men, men jag har köpt en bok ja. oh, så, berätta, oh. ja, och så jag ska faktiskt ge bort Och jag ska ge det till en person som jag vet inte lyssnar För de bor inte här i stan Okej, okay, eh, men du vet så, här, nu kan man lyssna på internet så det kan Ja vara det är, är med lite lurigt men jag, äh, men jag känner mig ganska säker för jag säger ju inte vem, jag har ju många jag ja, just det, apparten, så ja, just det. Då är det ett rim som <laughs> Så här En bok skriven av en nybliven Författare och poet Tidigare var han faktiskt lite Småfett, men idag har han både media och Toffs Ska även skaffa hund Det lutar åt en mops Insiktsfulla rader Om livets skiftande dagar skriven av en man som hatar Jantelagar Ja, ja. Det var väl bra? Ja, det var jättefint. Ja. Det, det är ett sakfel. Det är faktiskt ett sakfel från och med idag. Ja, jag ser det. du har klippt klippte av det <laughs> ja, hur? Det stämmer ja, ju. Inte. Så att, nej, så, nej, det gör jag inte. Det. Så att jag, och det är faktiskt från och med idag. Så att, så att, så att, så att jag Men så, det klär dig. Du det, var fin i toppsteg. Det satt men... var, var, det? Det, det två grejer. De säger så här: Klippt och för ett jobb där ute i ena. i varje ja, fall. det fall. Ja, så men, får vi se. Man måste ja. börja ja, ett Ja, men du har ju faktiskt gett ut en bok. Ja, det har jag faktiskt gjort. Ja, så ja. jag har ja. inte läst ut, men ja. läst. Ja, vad kul. Ja. Läsa. Ja. Ja. Äh, ja, vad jättetrevlig roligt. läsning. Ja, vad kul. Ja. Ja. Ja, den, den heter Samtal pågår. Just det, den, pågår. Den handlar, den handlar om vikten av att prata med varandra. Ja. Jag är ju ganska bra på att prata. Mm. Alltså, men, men, men jag tycker nog ännu mer om att samtala. Mm. Det är skillnad. Ja, det är, det är, det är en jävla skillnad. Det kan vara en skillnad i varje fall. Mm. Mm. inte ens en jävla skillnad, det kan vara en skild. Ja, nej men så jag ville faktiskt tipsa om den boken och det ser jag inte bara för. att Fiske, för nu är jag ingen annan än Här har, har hundra. Ja tack, tack, tack, tack. Men så var det ja. inte lite mer. Ja vad glad jag blev. Ja. Det var jättefin. Vad vad duktig du av. Ja men ja. men det där var så lite fira. Nej så, det, så mops, så. mops mops mops ja. Ah uh, ojstå. För ni skulle ju skaffa hund kanske. Ja, vi har ju bara en nu. Ja. Han gick ju bort vår gamla mm, nu. Så till mm. blir till blir det Ja, och då typ. tänkte jag. Ja, tofs och moffs. Och... Ja, just det. Ja. Bra rim där förresten. Ja. Toffs, moffs. <laughs> Topps. Tops. Moffs. <laughs> jag tror... Ja. Jag jag Vad stolt jag blir. Tack snälla ja, Johanna. Det var, det var verkligen... Mm, eh, nu, nu, nu spelar vi Lundell. För nu kände jag nästan att England landade. <laughs>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 Hits FM. Alla tiders hits. Oj, Oj, ja, nu är vi tillbaka. Du, ja, det där är faktiskt uh, Ulf Lundell. gillar jag. Gillar Men du? du Ulf Lundell? Nej, Lundell? det Men det känns med. som att alla gillar honom då gör du jag det. Nä, jag, jag, jag såg honom när, jag, när, det var, när det var leverantörs. Vad heter det där på Elmer? Ja, då var vi ju och då tittade just på det. honom på kvällen. Är det den han som har så himla långa konserter? Ja, typ fyra tusen. Dö, timmar. Långa, dö, bra. Snaka om valuta ja, om man får liksom, per minut. Ja, du vill såhär Måns Selmelöv i något köpcentrum där i tre minuter. Ja, <laughs> fast han är... Kara, kara, kara, han fungerar bra. Ja, Tjabba. Oh, <laughs> ni lyssnar på HitsFM's rimstuga. Och det, och den, den största rimtomten idag Det är Johanna Lind. Och den enda. Ja, den andra faktiskt. Du sliter <laughs> som en, sliter som en tjur. Du, var en dessertskål på fot? <laughs> Desserskål på fot ville Lina ge eh, okay. till sin ah. mamma. Ah. Eh, och då har jag rimmat på det. Det har du, ja. Då yes, eh, vackert för både pudding och sorbet förvaras i glasskåp likt en trofé. Passa till den förnäma festen och den mest svårflörtade gästen. Men se upp vid disken, här uppstår nämligen risken att du slår av en stilig fot och på det går inte råda bot. Ja, jag tycker du, du är begåvad. Du borde, du borde, ja, ja tycker jag ja, faktiskt Ja men du kan ju inte Erik sitta här och överglänsa mig så nu ja, Fast Erik han brukar underglänsa Eller han brukar vara i de regionerna ja, i varje fall Erik har alltid varit så att jag har stått för kvantitet Och han har stått för kvalitet tror alltså, jag så, ja, ja, ja han är ja. ja men Erik är duktig Ja, ja, det, är, ja. Det, är, det är han absolut men Han, han, var, han har ju fick... fotografiskt minne ha. Ja vi kan ringa upp och prova man kommer ja, ja, det ska Vi, det vi ska vi ringa honom sen mm. Ja det gör vi, vi ringer mm. honom sen Men du Johanna du sa att du hade någon efterlysning eller? Jo, ja, nu blir det en, en utläggning här. Ja. Men innan jag åkte hit idag så, så gick jag runt i huset och så gick jag runt med vattenkannan och vattnade blommorna. Och så tittade ja. jag ut och då springer en en stor räv, bara två, tre meter utanför fönstret. Alltså, definieras stor en räv. Alltså. Ja, men hur långt det ja, men det är så ingen, ingen liten räv. <laughs> Okej. Okay, okay. ja, jag tänkte, eller så här då, det var en räv. Ja. Men det var liksom en fin räv. Inget sär. Ibland kanske man kan tänka på det, om man säger utmärglade. Skabbiga så. Här, så här, ja, ja, men här en jag jättefin räv. Ja. Och jag var bara, wow, en räv. Och han sprängde så här, nosade. <laughs> <laughs> och helt plötsligt bara stannade han upp. <gasps> Och vände sig och tittade på mig. Så han så kände, för jag, oh. han hörde ju inte med mig. Jag vet inte hur bra de hör, men jag sa inget. Men ja, han, han tittade på mig och jag tittade på honom. så. Här, och då var det såhär, vem ja, de, de tittar på vem liksom. Och så, ja, det, så sprang ja. han iväg. Det, sådär, det finns ju de som kan tolka men när man ser djur eller får kontakt med djur eller det är sina tecken att ser man någonting ja. som betyder det någonting Ja just det. Och, och, och räver är inte så jättevanligt även vi har ju sett räv hos oss förut- men det här var liksom han sprang verkligen. Varför dunkar du bordet hela tiden? Ja, men jag gestikulerar. Ja, okay, ja. Jag har så tunga händer så jag kan <laughs> dem uppe. Så, är honom. det någon som vet det ja, vad, vad det betyder när man ser en räv vad det vad det betyder så kan inte mejla eller ringa och berätta det, ja, det ring kanske på, är ring här. på 040 197 88 ja för det vill ja, jag veta ja. om det inte, fast jag vill inte veta om det betyder att jag blev överkörd av en bussismål ja men sådana, så, så funkar ju inte såna grejer Nej, jag vet inte jag tror att du ska få pengar ja fler än ja. domen fick ja. av dig för det där i ja, ja absolut ja, ja. ja. Nej, ja, men. Ja, men. Och, och det var liksom så här, det var lite för länge. Ja, men. Alltså, det, det var, inte var bara lite så att vi förbi utan vi tittade på varandra. Liksom, i jag jag tror rävar hör skit bra ifrån sig. Alltså, jag sa sångting. Jag, jag var så stressad av det. Men det har hänt en annan grej. Men just att det var en stor räv tyckte jag var kul. Ja, det var en stor rävar. stor svans, själva Ja, de, de är ju fina. Ja. Mm. Det är fina djurrävar. Ja. Fast de är ganska. de är inte så stora. Ja, men den här var ju stor. Det var ja. det som var. Ja. En annan grej sa du? Ja, just det. Jo, mm. men det här med tecken. Ja. Jag har jag tid på mig? Eller? För ja. Nu, ja. ja, jag kör för det. För Erik är inte här. Så det här är ja, första gången jag ja. känner att jag får säga någonting. Ja, du, här ja varsågod. Ja. Ja. Det. Jo, för att det här med tolka tecken. För många år sedan många år sedan några år sedan så var jag ute på en av de första träffarna jag hade med, med min man. Så, det Rasmus alltså? Det ja, han är inte Rasmus. Ja, ja, är nuvarande. ja, och då var vi ute och gick eh, och då tror jag tror vi var på torpen och då går vi där och vi pratar sådär och det sådär så liksom som det är i början man så här, och man visar inte sitt att man håller med och sådär sådär ja. så i början. Så här, ja, men jag tycker som du. Och ja, det tycker jag med. Och allt det som man gör. Ja. Och så går vi där och så tänker jag så här för det var en fin sommar då. Ja. Här finns nog huggorm. Och så bara i samma ögonblik titta ner så är jag så nära att sätta foten på en en stor huggorm, ska jag inte säga. Utan en <laughs> utan en, en, orm, levande. en levande ja. orm. Och, det var, och, och den låg där och sen så, jag såg den. Nämen! Och sen slingrade den iväg. Och jag sa att Rasmus, du ormen? Han bara, nej det var ingen orm. Jag var jo men det var ju en orm jag var på trampor. Han bara, oh, oh, oh. Och, bara och jag vet inte om det var första gången jag såg en huggorm. Men huggorm kan jag inte minnas. Jag liksom, snälla, du som är på. hästtjej måste ha satt hur mycket huggormar som helst. Nej, hästar mm. men inte huggormar. Det. Och då vet... det är ju som brukar jag <laughs> säga. Ja. Men då vet jag att jag kontaktade en bekant och frågade om det. För fick jag också den här tjänsten: Men den här ugor, den, den Så jag... det betyder något alltså? Aha, Ja, men okay. man kan ju ta reda på det om det gör det. Och då sa hon så här: Gifta dig med honom som gick bredvid Nej, hon sa så här. Det, om du ser en huggorm så eller huggorm uppenbara sig för det var det så det det jag fick ah, känslan av lite ah, att den, den visade ah, för sig han för han såg mig. Det ju inte, nej så inte. Nej. Då betyder det att det blir en ny start i ditt liv. Allvarligt? Ja. Och jag bara aha liksom och typ kanske liksom jag kanske dejtade typ fyra killar vid den tiden eller kanske jag inte gjorde Rasmus det gjorde jag inte. Men <laughs> jag kunde ha gjort men nu är ju inte jag en sån tjej. <laughs> men Ja, och nu så här några år senare så är vi gifta och ja. barn och hemma. Det är ju nästan alla. Ja, men det tyckte jag var cool och därför jag undrar nu. Med den här och har, då jag precis vad pris jag tänkte. Så här. Om, nu har vi begränsat ytterligare. Om det betyder en massa andra sådana så, ni har liksom, så får ni inte ringa och berätta. Det så, så. Eller hur? Eller Eller Jag kommer träffa en ny. Ja, ja. ja precis. Jag vet, så, hur? Det så. Nu kommer det kommer också betyda, så fort man träffar ett djur, du ska fråga dig tjejen igen. Hon kommer säga, ja, det betyder att det är något nytt kommer ni att träffa. Nej, men det är något jo, det nytt. Så utan en men, ny start i livet. Och det ja. var faktiskt, Och det var inte ja. bara det. Med, med Rasmus på några andra saker. Men vilken tur att du inte trampade då. Ja, ja, det var. Jobbar du med mig då? Nej. Inte Nej, utan det var precis då. I ja, den, i den ja och sen så träffade eller? jag dig och oh. fick jobb där. Ja, det massa ja, saker. Det var ju var hon nyss för. Ja, absolut. Ja, alltså, och det där ska man nog kanske tänka på när man träffar djur. Så, för, jag, ja. för vi har ju möss hemma. Och ibland när man öppnar sådär, <laughs> liksom, så, så sitter och tittar tillbaka. Så. Ja, de uppenbara. Ja, men här. det ska du nog kolla upp. Ja, du är såhär, har... vad händer när man ser en mus? <laughs> Det 597,8. Årets julklapp är en. Joh Johanna, har du hört att årets julklapp är en centrifug. Ja, det låter ju som en vara. Ja, alltså jag, jag, jag tror att de, det, det är Handelsutredningsinstitut. som man kommer på det. Ja. Och jag tror att de har ett stort lag ja, <laughs> någonstans. Måste de, bli <laughs> de måste bli <laughs> av med för den. Hallå Anders Jakobsson, vår fredagsfrans utrikeskorrespondent faktiskt. Denna borta en Gjörbi som, som vi nu ringer på en helt annan tid på dygnet. Hej Anders. Hej, hej. Vad hur, hur är det? Ordning, det är ja, vi, vi rimmar. Johanna är jättedodd. Vi ja, du, rimmar. Du rimmar. Mitt Jag åt. rimmar. Ja, ja. ja. ja jätteodd. Brukar ni rimma, Anders, i, äh, i era familjen att ni rimmar på platserna? Fakt, faktiskt inte. Det är, den traditionen finns inte. Vi är väl för lata för att sätta oss och gnugga geniknölarna. Men det är kanske är lite sådär skomakars ungar. Ja, du, du har ju liksom hela ditt liv jobbat med att skriva på dagarna så att då kanske inte tycker det är så kul att skriva nu. Ja, det är nog en rätt bra förklaring. Ja. Annars, julen. Är det, är det någonting som är, är viktigt för herr Jakobsson? Ja, det är ju på det viset att man får ju tillfälle att träffa barn och barnbarn. Det är alltid trevligt. Ja. Och på den mer aktiva tiden så var det ju också ett skönt att ja, få några dagar att ta igen sig för att jag tror vilket jobb man än har så är det en ganska intensiv tid de här sista månaderna för jul. Ja det är det. Och liksom på något sätt så känns det som att vädret jobbar emot den hela tiden också det blir mörkare och ja, hur, va? för varje år tror ja, jag ja. Ja. Alltså, för nu är det ju verkligen som en säck det är ju... och, och det märker jag alltså jag, har, jag ju äldre jag blir desto jobbare blir det att köra bil när mörkt också ja du också du måste ha ett helvete Ja, så har det varit i 20 år vet du. jag undviker bilkörning ja. <laughs> ja, men det. och jag har hört att man ska äta morötter och allt vad det är för någonting för att liksom se lite, men men för mig är det instrumentkörning från i mitten på september fram till mitten på mars någonstans. Du skulle Näst... lika gärna kunna flyga alltså. ja, ja, nästan är det så Men, men eh, julklappar då eh, Vad är den optimala julklappen för redaktören? Ja, fred på jorden och snälla barn Ja det där var ju en kioskvältare. Det ju en kioskvältare. <laughs> ja. Men om jag skulle vara lite mer sådär egoistisk... Ja, vad är det? Eh, så, så skulle väl en resa söderöver eh, inte vara så dum närmast i tiden. Vad tänker du? Vad betyder söderöver? Då pratar vi Boksholm, eller? <laughs> jag faktiskt inte. Nej, men... Ja. Äh, Kanarieöarna kanske. Ja. Det. Men det är ju en faktiskt som väljer att, att fira julen där nere. Ja, och då brukar väl resbyarna vara lite påpassliga och höja priserna. Ja, precis. Det är väl inte kanske det billigaste. Så det kanske är... Januari kanske är en bra tidpunkt. Ja. Ja, vi får se. Hur långt bort <laughs> måste man åka i januari för liksom att uppleva garanterad värme och sol och inte snålblåst och 15 grader? Ja, men det är nog göra typ. Ja det, är, ja, det är nog. Det räcker nog inte med Medelhavet. Va? För mm. att till exempel Mallorca kan det nog regna ganska mycket ja. så här mm. år. Mm. Ja, för vi åkte när Hustrun fyllde 50 30-40 år sedan. Nej, när hon fyllde 50 då åkte vi, i, hon fyllde i januari så då åkte vi till äh, den här ön som har samma temperatur ute i Atlanten hela året runt. Vad heter den? Ma ma Madeira. Madeira. Ja. Och, och faktum är att det var skitväld hela veckan. Det, och det var, då, när man pratar med dem så är ja, alltså, den här veckan som ni har valt. Det är den enda veckan som det egentligen är kast här nere. Ja, det var, det var blåst och storm. Och... Ja, det var, alltså, det var vi, vi var mitt inne i en naturkatastrof. Och då, och då sa vi så här men då åker vi aldrig dit och mera. Och sen åkte vi förra hösten tror jag var. Ja, förra hösten sa vi då var, men vad ska vi åka då, då? Vi åker till Sardinien. Vad tror ni hände på Sardinien då? Det var ju en naturkatastrof då också. Du är alltså otydlig eller Så... familjen Hormbo med ja. otydlig förföljd när ja. du åker söderöver. Ja. Och, och, och ja. men jag inte bitter. Det du är inte. Nej. Nej du har inte den läggningen. Nej men det är, det är det där att det enda man inte kan riktigt rå på det är ju vädret på något sätt va. Men, men jag vet ju den gode tryckan vet du, på golfan på tryckeriet i Stefan? Ja, ja Stefan? Han och jag vi, vi tillbringade en vecka på Algarve-kusten och skulle spela golf. Ja. Och det var bland det kallaste vi har varit med om i hela vårt liv. Vi, vi hade ingen värme på hotellrummet. Vi hade, så, vi hade lägenhet hade vi. Så vi hade ingen värme. Ja. På, så vi, vi drog ut spisen mitt i rummet och öppnade ugnsluckan. Det var också en sån där. Tänk, tänk att jag har haft samma upplevelse i Algarve. Ja, du ser. Jag tror att det var, jag tror det var riktigt kallt och fuktigt om nätterna. Ja, det var alltså, det, vi höll ju på att regna bort den här veckan alltså det var ju bara så alltså. det, ja. var, det var den, den det året vann Kalle vad heter han Kalle Pettersson vann eh, Portugisopen som spelades eh, i eh, Algarve. Ja. Och den, den, det blåste och var så dåligt väder så det blev bara tre runder Så det, det säger ja. lite om hur vädret var den veckan. Men det är ju också via Atlantkusten ja, så att ja, precis. Ja, ja precis. Så, alltså. Ja, men du, en resa till värmen det, det tycker jag du, det tycker jag du det, det Jakob också. Ja, tack för det. Om Så. tanken. Ja. Vi får se hur det blir. Ja, det blir spännande. Och ni missa nu inte Jakobs bloggsida. Det, det, det var ju en fantastiskt intressant artikel nu om Boksholm här. Om hur viktig Boksholm har varit i den svenska filmhistorien. Ja, det, mm. var, det var ganska kul de där två somrarna faktiskt. Ja. Ja. Och så kunde man ju inte ta med alla detaljer heller. Nej, det är klart. Men om man vill läsa om det, Anders, var ska man gå in då någonstans? Ja, med Jakob, Ja, det, det var du du, du du gillar den korta och snäckiga. <laughs> ja, en rubrikvänlig, verkligen alltså. <laughs> Anders Jakobsson, stort tack för att vi fick ringa dig. Och jag önskar tack dig själv. och dig Dina en riktigt god jul. Så god hörs vi. Ja, tack detsamma. Ha det bra. Hej då. Hej då, hej. det är hans De fler hits kommer strax. In i nyheter. Hits f 97,8. Här radions nyheter. Boendutrymmet med som bostadsarea per person är i genomsnitt 42 kvadratmeter i Sverige. Störst boendutrymme har man ilet SB Tingsryd och Emma boda i Småland, genomsnittet ligger på 54 kvadratmeter. Följt av Ydre Bostad Åsele med ett genomsnitt på 53 kvadratmeter per person. Bland de tio kommuner som har det minsta bonutrymmet och det finns åtta kommuner i Storstockholm. Det minsta bonutrymmet har man i Botkyrka, Stockholm, som och Zona med bara 34 kvadratmeter per person. USAs rymdorganisation NASA har beordnat flera rymdpromenader för att akut reparera ett trasigt kylsystem på internationella rymdstationen ISS. Första är till lördagen och det är en trasig som behöver bytas i ett av två kylsystem som används för att hålla temperaturen på rymdstation ISS på rätt nivå. Enligt NASA kan läget bli allvarligt men ska inte vara livshotan för de sex astronauter som befinner sig ombord. Repressionerna gör att man avvaktar med en planerad uppskjutning av förnödenheter till januari. Enligt konjunkturinstitutet KI är nu återhämtning i ekonomin på väg.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 Han ingick i den liga som 1963 lyckades fly med pengar motsvarande en halv miljard kronor efter ett rån mot ett posttåg mellan Glasgow och London. Tågrånet blev legendariskt som det stora tågrånet. Han dömdes 1964 till 30 års fängelse men rymde 15 månader senare att flydde till Brasilien. 2001 återvände han till Sobietanni i med att hans hälsa försämrats. Han avtjänade då åtta år av sitt ursprungliga straff. Det var radions nyheter med Dörren Lindemack. 97,8 Reklam Ja visst, förstår ni. Det var så det gick till när Tranos blev julstaden. I julstaden Tranos får alla sina julklappar inslagna i affärerna. Mm. Ljusmarschaller brinner längs Storgatan och i träden. Där lyser de finaste lampor. Och man kan träffa tomten på Storgatan. Och det bästa av allt är att det är öppet alla dagar ända fram till jul. Jo, jo. så går det till i julstaden Tranås, min sann. Riktigt välkomna allihopa. Jimmy. Vi vet alla att Sigfrid och Roy håller på med djur. Men allvarligt. Norden High Cattley magiskt nyår. Det funkar inte. Va? Även att du är komiker. Vad då talangfulla djur? Vi har redan ordnat med professionella musiker. Tjur ihop nu. Inga fler flygplan, korsor eller något annat. Okej? Okay? Showen blir tillräckligt spenande som den är. Mjölka istället fram fler biljetter och skjortarmen. Så ska det låta Simsalabim Let the show begin Ett magiskt nyår Köp biljett till vän om en biljett till årets nyårsshow Köp din biljett redan idag på Trons direkt Föreställningen Ett magiskt nyår Går av stapeln klockan 15 och klockan 18 på nyårsafton I Holavets gymnasiets aula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 Ho, ho, ho, det är tomten här. Ska vi se vad det står? Vi önskar våra kunder och vänner en riktigt god jul och ett gott nytt år. Autocenter i Tranås. Allt för bilen under samma tak. För mer info, gå in på autocentertranas.se eller ring 0140 192 34. Välkommen! Oh, oh, oh. I ha en riktigt god jul och ett gott nytt år Hälsar vi på Önska och Ugglan i Tranos. Din julklappsbutik på Storgatan i Tranås ho, ho. Italiano i Tranos. Vi är öppet hela julhelgen eat, eat, eat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 Apoteket AB på Storgatan 34 Vi gör det enklare att må bra Inför julen har vi på apoteket samlat hudvänliga och omtänksamma produkter i fina presentförpackningar Hos oss hittar du julklappar som passar alla Klappat och klart Välkommen in till Apoteket AB i Tranos på Storgatan 34 Hela Sveriges apotek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 På Grans bilar hittar du alltid nya Subaru, Opel, Chevrolet eller Isuzu. Vi har också ett stort utbud av begagnade bilar. Köp begagnat. Tryckt på Grans bilar med trygghetsavtal i ett år. Se hela vårt stora urval av bilar på gransbilar.se. Och du, fråga oss innan du byter. Välkommen till Grans bilar i Tranås. Hits FM 97. Hits nu, nu har vi, Johanna, nu har vi direktkontakt ja. med Tomte verkstaden. Ja. Hallå Tomten ni ser Erik, hej. Ho ho. <skratt> hej, oh, du <skratt> låter på en ynklig ho ho. Var är vår Erik? Var är han? Ja. Ja, jag är inte långt härifrån, jag är bara ett par meter ifrån men jag har lite problem. Så att, ja. så Vet ja. du, jag har gjort ett rim till dig. Okej. Okay. För att jag kände att jag var lite dum när jag skrev svikare till dig eftermiddags <skratt> för jag fick lite paniken när jag kom fort, jag, jag skulle sitta här själv. Ja. Jag tog det nog faktiskt eh, på, på vårt lilla skämtom sätt som vi brukar ha. Ja, ja. Mm. Men, för, men nu, vill, nu vill jag bli snäll här ändå. Och det tror hon ska räcka med ett rim. Liksom. <laughs> ja, men det här är... Du har inte hört den. Nej, nej, absolut inte. Jag väntar med ja. spänning ja. faktiskt. Ja. Mm. Ja. Mm. Uh. Trött och sliten stackars Erik liten familjeporträtt storprint och lite kiss när tekniken strular blir tillvaron piss. Till jul vi önskar er både nöjda kunder och flera lugna stunder. Välkommen tillbaka till rimstugan nästa gång. Då kan du prata, skratta, rimma och sjunga en sång. Ja, ah, trevligt. Ah. Jag glövar. vilken sång. Det? Ah, det, var fint, ah. Jag. Ah. det var nästan en kärleksförklaring skulle jag vilja säga. Ja, ah. absolut. Ah. Ja. Det är ett alla efter dina andra på Trondheims ja. ja. <laughs> oh, De sitter fortfarande, de har satt sina spår. Ja. Hur jävla mig. Ja. Hör du Erik, vi ville bara önska ja. dig en riktigt god jul. Se till att lösa alla problem ja. nu ja. Så att tekniken funkar. Det är, tekniken är ju fantastiskt när det fungerar va? Ja, ja det är ju så. Och det är inte, men, nej, allt ska ju inte hända på samma gång. Nej, precis. Nej, att, kolla kablarna, ja. det brukar vara mitt ställe. On-off, on-off. On-off, on-off ja. Jag kan bara säga jag jag nu i Fryl och sen så var allt fröjd och fröjd men så hittar de en bugg i den där vet du. Aha. Och sen lade de upp en, en uppsats i den 12 i och då hade gjort allting innan. Aha. Och då om de allting och då blir det liksom lite panik när alla folk ska grejer. Hur gärna med. That's ja. why. Ja. ja. Men det blir jul ändå. Ja. Julast han kommer. Och Johanna mötte, mötte en räv och du mötte en bugg. Ja. Det, det, är väl, det är ett ja. Det är ett, djurtema, ja. ett djurtema, ja. Jag måste passa på att säga ja. en sak. Ja. Mm. Förra veckan hade vi den här fantastiska musiken, på i en annan rådjokanal. Ja. ja. Och vi var med på den ett en fotografer som tänkte lite och komma med i Sverige då genom facebook men vi fick ju över en en var 50 000. så inte bara för kaffe. Ja det är bra. Det är bra. bra, jobbat, det är bra. Erik. Det är bra. Ja. Men det blev många många bäcka svår. Många bäcka Ja, bra. ja, bra. ja. ja. ja. ja var lyckat. Kul, bra. För att kvinnor ska få överleva sin graviditet, eller hur? Det var det på ja, egentligen. Ja, men alla, har alla har badrat mamma också. Ja, eller hur? Erik, ja. god jul, god ha det jul till Ho ho ho, Hej hej. Hej hej. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, feliz Navidad Prospero año y felicidad. F5,9, med Johanna Lind och Janne Holmbom i Hits FM det ja, var skönt att höra att han ändå var på gång lite där Erik, ja, i sin tomteverkstad Det, det var lite klen börja men sen lät han pigg Jag tror han, han igång, glad när vi ringde Det skrev ju så jättefint rim till ah, honom också, så mm. jag tror säkert att han blev glad Du, ja det var en, en, en Jag tänkte att vi pratade med Eva Gullberg förut, eh, kultur- och fritidsförvaltningschef eh, mm. eller förvaltningschef på kultur och fritid kanske man ska säga något sånt där <snivå> Och så tänkte jag så här. hon har ju gett så många eh, tillsammans med föreningarna en sån jättefin julklapp typ ja. som börjar nästa ja. år pluspolare kortet. Ja just det, pluspolare som helst. Tycker jag, det glömde vi. Om du lyssnar nu så måste vi säga, det tyckte vi var en riktigt fin klubb. Ja. Det funkar så att om man är funktionshindrad, mm. inte så? Jo. Så kan man gå på då de föreningar som ansluter sig till det här, så kan man ta med sig en pluspolare så man behöver inte betala för ledsagare eller, eller kontaktpersoner och behöver inte det vara inte ens Det kan vara ja, en vän. Liksom. precis. Så. Vi kan. Tycker vill Jättefram. Jättebra. Ja. Det, det, det tycker jag nästan är sådär... Ja, det det är nästan låter lite prispall på ja. det. Jo, på och sen sätt. så är det en plus plusidé för det. vi var ju med på den här presskonferensen. Ja. Ja. Och vad han, heter han? Saxholm. Eh, ja, som, Lars. Ja, ja, precis. Han har ja, tydligen kläckt en jättebra idé. För han, och Jag vet inte hur, hur han kom in. Men Eva Gullberg berättade att han hade en idé om att man skulle göra som en en pool med pluspoolare. Att folk, näst, ungefär som kontaktpersoner... Ja, det är bra. ja, för det finns ju folk, funktionshindrade ja. som kanske inte ens vet om vem den här pluspolen skulle kunna vara. Skulle det skulle kunna finnas en bank Jättebra. med pluspoolare. Jättebra. Jag vill gå på det här, den här fotbollsmatchen jag skulle vilja ha med mig någon och förlåtförsäljare att jag inte lika ensam eller ängslig. bra Det tycker jag var en bra Jättebra. idé. Så det är någon som vill bli pluspoolare så kanske ja. man, ja... För, för, för uh, Lars, han är, ju, han är ju pensionerad rektor från... Mm som en byggnads men han sitter som politiker tror jag, i ja. kultur- och fritidsnämnden. Ah, ja, det, det, det är därför han är så ah, engagerad. Okay. Där. Ja, just det. Så, jättebra idé. Ah. Så där gillar jag när man liksom har idéer istället Mycket för att sitta bra. på läktaren och säga det äh, äh, mm, får, får inte säga källare eller gud, var där, utan, ah. utan, utan, men istället mm. vara med då. Liksom, va? Absolut. Ja. Eh, du, vad heter det? Jag, den här, det var någon som sliede till sin heter, flickvän en, mm. en prenumeration på en sån här in. Jag vill prata om min räddning, Justin, jag Det här var någon som sliede ja. någon en prenumeration ja. på en inredningstid. Precis. Ja. Eh, och det, ja, det var faktiskt lite svårt. Det här var lite kryssat, men så här blev det. Ja, vi lyssnar. Ja, styla, pimpa och fixa nytt. Kanske även införa lite egen sytt tips och idéer att klippa ut och spara. Vad kan väl bättre vara till en detaljmedveten tjej som gjort heminredning till sin egen grej? Ja, men det var väl jättebra. Var är det där? Ja. Du är så generös med komplimangerna. Alltså, ja, ja, nej, faktiskt. jag tänkte jag skulle Är det chokladen? Men du, vi har ah? fått svar på det här om räven. Nej, festen. vad spännande jo, att visst, få höra. det, ja, ja, jag vet ja, om om inte. Ja, men är inte någonting med os. Osnikt. Nej, nej, nej. Alltså räven är räven. Lytter är... du på va? Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Jag läste det. här han heter Viktor han som har svarat. Viktor Johansson, han jobbar med djur. Så han så han ska det är så räven är precis som prärievargen. Ah? Anses liksom vara ett Stor. ett, ett, ett... Ja, precis. Stor. Så ja, det var det i stort sett. Det var det Nej, men alltså, det är, det, den har kontakt med andligheten. Aha. Så det kan, det, kan vara, det, kan vara, det kan vara någon som sökte kontakt från andra sidan. Nej, fyra otäckt. Nej, det är jättebra. Jag ja, här, ja, vad? Det bror ju på vem det är. Ja, men alltså, det är ju, det är ju alltid positivt. Är det? det? Ah, ja. Ja, ja, det skriver han, det är alltid positivt Ja, ah, men vad bra vilken. Ja, ah, men vad härligt. Okej, ah. jag för, det, för jag är ah. lite spöklig. Har ni sett på den här? Vad heter den här serien? Hemsökta eller efterlyst? Nej, Nej inte efterlyst. med det här med efterlyst. de här veckans brott med Ja, han oh, är ju faktiskt jag spelar lite på den andra sidan. <laughs> Språk. <Spooky. laughs> Nej, men det här när men de rapport. går runt. Nej, när de går runt och de här med andarna ah, och de vet. går runt och känner in och ah, så Sluta. Ja men, nej, men det är inte, ja, så. Nej, nej, men det här inte är, så det här kanske ja, det var en morfars morfar till dig ja. som tittade till ja men titta vad bra ja. och sen kan hon rapportera till resten där på annars mm. ja men hon har det bra liksom ja. där ja. lite ostädat men hon har det bra Ja, ja, ja. så då då, lirar, då lirar mm. vi den här enbart för dig Nej f 97,8 Ja, alltså När man har spelat drängarna behöver man inte spela Någonting mer, det, var, det är det optimala i Musikväg, vi kan inte komma bättre än så Johanna. Eller vad säger du? Men det var räven där Varsågod Nu släpper vi det ja. eller? Ja, nu släpper vi det nu ska jag, hem och... jag, jag tänkte vi ska prata ja. med en annan räv Vi ska prata med en showräv <laughs> Hej Ingela Svensson Är du där? Hej på dig Hej. Och grattis till framgångarna, vad kul Tack så ja. mycket du, du, Dubbel, dubbel showande har det varit i Tranås för, för, för, för dig Dels eh, egen show, eh, tillsammans ja. med, vad var den hette? Den hette något fruktansvärt Den hette något alldeles fruktansvärt, en riktig jävla julshow hette den oh, fan, ja. Ah, ja. ja. Men det var, det var lyckat var har att förstått Ja. ja, det har fungerat jättebra i år faktiskt. Det ja. var eh, publikrekord och eh, ja, flutet på bra, bra recensioner från, från besökare och arrangör. Och vi. Vi, man är ofta väldigt självkritisk mot, mot sig själv och så, men, men både bandet och vi i Fronter tyckte nog att vi faktiskt gjorde ett riktigt gott jobb i år. Det, det har känts bra hela vägen och det har varit jätteroligt jätte verkligen. Ja, vad kul. Är du lite sliten mm. nu då eller? Ja, men det blir man ju. Man sjunger lite mer än vad rösten mår bra av, bara ja. för att det är gott liksom. Så är det ju. Men du, sen hade jag ju, jag hade ju, och hjälp mig, Therese, Anders och Sandra var det va? Ja, sen från Candy kan vi. Ja, berätta. Mm. Det, för ni, ni var, det var, det är precis nu. Det var ja, måndags, måndags och tisdags hade vi ju föreställningar där nere. Eh, måndagen var utsåld och tisdagen var det inte riktigt utsåld på. Men, men det var ju väldigt välbesökt och eh, mycket, mycket uppskattat. Det är ju en fantastisk julglädje när den är som bäst. Och det är ju verkligen en, en föreställning som berör på alla plan. Och lockar till både, både glädje och även till tårar. För att det är så... Det är så starkt och så fantastiskt. att det, Man kan inte sätta ord på det. Man Nej. måste liksom uppleva det. Och, vikt, eh, och viktigt. Helt magiskt. Och viktigt. Det ja, Minns det är sagt. jätteviktigt. Och vi återkopplade faktiskt flera gånger till dels slutordet som du hade när vi medverkar i programmet är att vilja är att kunna. Ja. För det är ju ofta det det handlar om att, att eh, någonstans så brister det i viljan att våga ja. försöka att ja. se om man kan. Ja. Och det här gänget bevisar ju gång på gång att det är ju faktiskt bara att testa och det värsta som kan hända det är ju att det inte funkar och då får man göra om och göra rätt. Det är inte så ofta man behöver be någon om ursäkt utan oftast så räcker det att, att göra om och, och prova något annat sätt istället. Ja det är klokt. Mm. Men du annars, annars nu, de här tiderna det måste ju vara alltså, en av dina högsäsonger som artist. Du, Absolut alltså, så är det ju. Du står väl ju. i stort sett i en kyrka hela tiden och skrölar eller? Ja, men det har ju blivit mindre och mindre kyrkor och mer och mer jobb. Ah, okay. Det är ju så att när man, när man är så, så oskolad som jag är röstmässigt så sjunger man, som jag sa, lite över sin förmåga vilket ju naturligtvis tar lite på, på stämmanen och orken och, och då är det ju jag använder ju inte riktigt samma röst när jag sjunger i kyrkan, helt kustiskt ah, som hej. när jag sjunger rock på scenen så, så tyvärr får kyrksången stå tillbaka lite för jobbandet just den här säsongen. Men Ingela, är du är det sjungen nu då innan julen Nej, jag tänkte ju den när vi åkte hem igår i bilden ja. så sa jag Åh vad skönt, nu, nu är vi jullediga och då tittar min kollega Robin på mig och sa Men du, vad har du tänkt då? Vi jobbar ju torsdag kväll och fredag morgon gör vi ju ett gig också. Jaha, just det, för det hade jag liksom helt förträngt. Jag var redan, jag var redan inne i liksom januari. Ja, okay. du, var, du var inne så, i tomheten jag. där då? <laughs> ja, hur, men lite va? så är det ju, för det är ju det är ju så det blir. Det är ju alltså, fantastiskt när man är mitt uppe i allt det här. Man är ju... Man är ju Alltså, oh, allt är så fantastiskt. Och sen när det är slut så det är ju nästan som att göra slut med någon som man faktiskt tyckte lite om fortfarande. Ah, ah, ja, det är precis. bättre det är ett kräkligt liksom, som man lämnar. Då är det inte så svårt. Men Nej. när det har varit så bra produktioner och roliga produktioner och ett roligt jobb. Då är det ah. fruktansvärt tomhet. Så vi var ledsna jag att både kan, kan, kan vi gänget och även All Fame, och det Värsta ah, bästa bandet. Där kände ju att äh, det är en tomhet. Ja. Ah. Mm. Men du, var kul att uh, Kalle och, och, och, och gänget Parkkallen satsar på er också då. Ha? Ja, men inte jag tycker att det... är det kan vi, det är ju jättekul. Alltså. Ja. Och det är ju helt fantastiskt, för det är ju faktiskt så att första året när vi ville göra en show så fanns det ju inte ens någon lokal tillgänglig som vi kunde få vara i. Och det var ju då Kalle kom med idén så kan ni, inte, kan ni inte ta ner gänget i Tranås då vi sa vi gjort Ja. Och så gjorde vi det. Och det var ju väldigt lyckosamt. Ja, honom skickar vi en julkram till. Det kan han behöva. Absolut. Han är fantastisk. Absolut. Person, personalen där nere är ju, de jobbar hårt och man känner sig väldigt välkommen. Och speciellt när vi kommer med kan, det kan vi gänget så är det de gör det här lilla extra som är så viktigt för att det ska kännas att det är på riktigt för, för ja. dem i det gänget. Ja, för det är ju och artister. Det, det är jag. ju på riktigt. Det är på riktigt, helt klart. Ja. Men du, nu, är det ju, nu ska du skröla lite då här i torsdag och fredag. Mm. Sen, sen är det ju, vad är det bästa med julen tycker du, Ingela Svensson? Och Ingela Svensson tycker nog att det bästa med julen är att pappa lagar all mat. Det tycker jag är alltså, roligt och skönt. Vi har ju varje år säger vi att vi ska ha knytkalas. Ja. Och sen slutar det med att pappa lagar all mat i alla fall. Wow. Och Annars kan man ju ta med sig en alla här och säga här kommer jag med min grej liksom. Ja men lite ja det är väl lite så vi brukar ta det här som man köper på burk. Det <laughs> tar vi andra med. Oss. Ja, okay. Men han står ja. för allt är hemlagade och sen är ju bara att få vara med, ja. med familjen och inga krav alltså det är ju knappt att viklar upp sånt en gång utan det funkar alldeles utmärkt med nystress hela julat i mån att Det är skönt. Han är lite matgeni med andra ord alltså. Farsan är fantastiskt ja. duktig på att laga mat. Säger, ja, Vi ser man. Mm. Men mm. det är klart han har de modernaste vitvarorna och, och så också. Ja, det har han inte heller så han undrar sig <laughs> inte själv någonting. Nej, nej, han bara han säljer att andra. Ja, ja, han bara <laughs> säljer det. Men han, är, han tycker det är roligt att laga mat och han gillar att laga mat ja. till många. Så det är ju, vi brukar ringa och fråga på helgerna vad köket på Dag Hammarskjöldsgatan serverar. Då kan man få en liten meny <laughs> presenterad för sig. <det>. Ja, härligt. <laughs> ja. Men du, den optimala julklappen då? Vad är det? Oh, alltså jag, har ju, jag har ju blivit så gammal nu, så nu har jag ju kommit över det där. Det fanns ju en tid i mitt liv när jag köpte en massa julklappar till mig själv och Och ja, skrev att det var från Mikael Persbrandt och så. Aha, Men där har jag vuxit ifrån. Ja. <skratt> uh, nu, nu, ja, fast <skratt> ja, det jag gör riktigt. det fortfarande fast det är för, fast det är inte från Mikael Persbrandt det känns nästan kinky men, men, men eh, god jul Janne önskar tomten då skrattar ja, så, du familjen jag. Så, så. Ja, ja. ja nej ja. men nu är det nog den optimala julklappen är när man ser att någon annan blir riktigt glad för någonting ja. man har gett eller gjort ja. kanske mer för det man har gjort det, ah. det känns som en bra julklapp för mig. Det låter som en alldeles utmärkt julklapp. Mm. Du, Ingela Svensson, eh, tack mm. för att vi fick prata med dig. Eh, mm, tack ha själv. en riktigt skön och god jul. Detsamma. Så hörs vi. Ha det bra. Är ja, det vi. Ha Idag. det bra. Tack, hej.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 Hits så. FM. Alla tiders hits. Ja, ja, ja. Det blir bra nu. Ja, alltså den, där kan, den där gingen kan ju inte köra längre snart. Vi är ju snart färdiga. Hon är ju faktiskt redan halv Oj, det fort. Tiden bara sprutar. Du, eh, en kar här eh, som heter Peter ja. ska ge, och det är så typiskt jag vet inte ens om jag vill ta den där. men. Han heter Peter. Vi säger inte hans efternamn. Eh, han, han ska ge sin fru en städtjänst. Ja, jag, vet, jag tror hon kommer inte. bli jätteglad. Alltså, ja, ja, ja. Alltså, vi, har, vi har haft ett tema Det vi har pratat om Ja, lite liksom, hygentema Ja, just ja. <håll> ja. ja, eh. ja, Hade du något in på det här? Ja, men visst eh, Städtjänst, då blev det så här En gumma som kan skura Så vi slipper miner sura Nu behöver du inte på ungarna skälla När de väljer att gå hemma Och drälla Ett glas rött och en tidning Är för dig det rätta dock slipper du inte tvätta. Ja, det var bra. Jag har förutsett att han är Nej, jag, en mansgris. Jag, jag, ja verkligen. Glasrot. Han sitter där ja. Men alltså, det känns nästan som att du har gått i någon rimskola under Du har ju ja. liksom. Jag, för jag brukar säga så. Här, men det där, jag, du, Att du brukar säga att jag är oduglig. Ja jag är oduglig brukar jag inte säga men, men att du Väl duger röst. inte till något. Nej just det. Nej, det men du duger aldrig sagt. Men, men det, jag, jag tycker du, ba, du har levererat. Femstjärniga rym hela kvällen Nej, Johanna. Men hon en vin och gå till. <laughs> ja, jag gillar det det, det, det, det, det. det Jag har ju jag har henne <laughs> och till. Donka till. Donka oh, till. det fan. var så tre. Jag kan inte minnas vi någonsin haft så här jävligt. Jag, jag vet inte vad det är. <laughs> <laughs> Fly on the wind. Du vi ska vi ska, vi ska ta vi ska ta och ring nu har jag ätit en massa godis och sån här. Och nötter, nötter och sånt. För att tänderna kommer ju gå illa åt. Vi måste ringa en tandläkare och ta reda ja. på vad som händer när man, när, man, när man... Ska vi inte göra det? Vi ja. ringer en tandläkare. Vi lyssnar på kanalen i här. Vad heter det? Vad de grå och vad de grå Den finaste i stund till doppa rå och ensam hon står sista som gav hulra huden jäv jäv. Pengar blir det i nus ni se, 99 gånger mig 103 kronor jag Och det är ju sista som går Här var kallt om ben och låg Min lilla grån så skön och fin Du luktar gott som tarpentin Vill ingen ha dig för jag väl ta dig Som rövat bort dig ur skogen din Min lilla grån så smål och ful Kom ta en vals med knall jul Här har du knallen med glada kallen Och han har pinningar och häst i sjuk Kjellan är svårvintern i år Han kommer att det så vitt jag förstår Här var det grån sista i stånd Dagen före upp var då blir kall bra I så fall att nära står i Pelle Jannes är ställ Håv är gott Hur fått Jag la dit en extra tått Min lilla grån så grön och fin Du luktar gott som tappen fin Vill ingen ha dig Får jag väl ta dig Som rövat borta i ur skogen din Min lilla grån så smal och ful Kom ta en vals med jul. Här har du knallen med glada tallen Och han har pinningar och hästig skjut f 97,8 Det var väl kanske inte den bästa toningen. Du, du gillar inte den här låten Johanna? Nej, eller? det här var värre än. Det här kan inte jag klappa takten till. Nej, men det här, här, här knallar i det jul. Det, var. Nu jag... det är ingen takt. Det, det var ju för sig Hassan Andersson som sjöng det han med och sånt där får man ta hundar med sig i himlen men det var ju tåba va? kvinnor men det var tåbart ja, det var över tåb knalligt det Knall den är jättefint det här det? lilla gran du är Sofia hur dansar du man gott till det här hur dansar man faktiskt hur dansar man då vad, vad tror du, jag var med på den tiden hade var oförskämt nej, nej har du, du vi, men vi måste ta reda på vi, ja. vi måste hej Sven Gustafsson välkommen till uh, rimstugan Hits fem Tack, tack. Hej. Du, eh... jag, hade, jag hade lyssnat på er jag vet inte riktigt vad det är. men det får jag upptäcka nu. Ja, det är väldigt enkelt att stoppa in <laughs> bomlörnen och säga så. De flesta ja. lyssnar ju faktiskt inte, det har vi ju konstaterat, det är ju så. <laughs> okay. eh, Sven, först och främst ska vi bättre, bättre placera Sven. Sven är ju tandläkare, visste du inte det Johanna? Nej, jag... Nej. Jo, på, jag, jag... Tandvårdsteamet heter det va? Sven. Ja, det det. Ja. Ja. ja, just nu jag är jag i Ja, och, men, och där är du tandläkare också eller hur? Ja, ja. Då, då, jag. Du, jag, då funderar jag på en sak det här, Julen måste ju vara en, Det måste ju egentligen vara en. en det måste ju egentligen vara många Som behöver tandläkare under julen Ja, Det är eller efter julen, ja, efter ja, julen. Eller hur, är det mm. så? Knäck, då ja. ryker plomberna Knäck och nötter Det måste ju vara liksom fiende nummer ett det det. Men nötter, mm. är det inte så? Eller vad man tänker, ja. är de inte hårda? Jo, det kan vara skad och sånt. De biter av. Ah, just ja, just det. det. Ja, ah, man ja. inte knäcker dem innan man trycker in dem munnen. Ah. Ja. Men, men du, som, du Sven som har inside-information, äter du aldrig nötter till exempel? Jo, ja, jag checkar inte Men knäckar kan man för lite så. Mm. För, för det är en sån där som liksom, det menar är mer så där, lite som Emil där, att det segdrar och så säger du plöpp. Ja, det suger loss alltihop. Ja. Liksom. Uh. Ja, mm, ja. Mm. Nej, ska... ja nej, men uh, viss gång man undrar sig det, nöteknäckar ja. visst gör det. Ja. Ja, ja. Ja. Men du, ja, men du kör inte så här liksom hasselnötsskal i ena, <laughs> utan du använder ja, det... nötknäckare. Ja. ja, jag använder nötknäckare. Ja. ja, men det är ju som bitar av men det kan ju vara farligt med, va? Om man har dåliga framtänder. Ja, det är ju livsfarligt. Finns det folk som gör det? Ja, ja jag tror det som det, faktiskt, ja. ja. Du Sven, eh, men du undrar det lite ledigt under julhelgen, eller? Ja, och då blir det? Ja, det blir som lite, det är många helgdagar. Vi jobbar dagen innan och dagen efter. Ja, okej. är år 27 jobbar vi. Ah, ja, okej. Okay. Ah. Mm. Det blir ju då en Ja. Ah. Men du, eh, det, det har hänt mycket inom tandläkariet. Alltså, förr så, så, så, så fick man ju vistas i samma rum som dig jättelänge. Men nu liksom fladdrar du förbi och bara gör någonting sådär. Är det ja. det, eller? Visst är det så? Ja, så är det ju flera som jobbar ihop liksom, så vi delar upp uppgifterna lite alltså, grann. Ja, det smidigare. ja ja det... Men, eh, mm, jo, men det har ju hänt helt mycket. Va? Vi är ju ett lag som jobbar mer än ett tandläkare och man har stått vid Men vi jobbar som ett team. Ja. Och, du, du, och då har du rätt namn på företaget? Hur? Ja, det det. Tandvårdsteamet. Ja. Och det har vi absolut inte nått i faktiskt. Ja. Det var, innan det var uppföljt. Innan ja, alltså, En föregångare en för, en för, för, för, <gör> även, på, även på, det, på den sidan. Du, eh, vad, är en, vad är det bästa med julen då, Sven? Ja, jag funderar just på det. Vad är det bästa med julen? Ja, men jag tycker fortfarande det är ganska mysigt med jul. Eh, liksom det är med att eh, ja, jag båda bastu på våra julaftons. Julbastu. Var är Vad då? Var ja. ja. ja. ja. du bäst i huset då hemma? Ja, det nära huset nere ja. och så. Åh, oh, ja. vad gött. Ja. ja. Och sen så ju Jag ni ju julgranen för, eh, en och en halv månad innan Nej. utan det... den före Det så låter bra. Ner, Bro, två. Luktade, jag luktade det, och mm. var ska kul och det är så fint så sova. Mm. Och sen ja, när cheken vad ju... Vad weird mode. Ja men jag tror aldrig. Jag är ett mysigt. Är det så sp det... du det med julmaten med till julafton eller sån som, som tar någon, någon jultallrik till lunch eller åker jul ett julbord innan julafton? Ja jag har fått på, på ett par julbord. Ett par julbord. Ja. ja. Men men nu får det vara väl verkligt julat. Det, jula. nu det är ju bara socker mm. då. Just. Man kan ha inte 140 rätter hemma eller liksom. då. Nej. Nej. Men julskinka är viktigt, dopp grytan är viktigt. Ja, och ni köper. doppar i grytan, ja. ja. ja. ja. Det, och, undra om det är så vanligt längre. Eller kanske det, är. eller? Nej. Ja, det är ju ja. tandvänligt, du vet. Ja, Både det är det ju. Man blöter upp <här> och man. Och doppa man är toga, knäcken. Vara dopp i grytan har ju sig de alltid hela julen. Just det där med granen och dagen innan jul, det, det, har, jag, det har jag kört med mina ungar sedan så länge de har funnits. Och då åkte vi alltid... Det var två saker som jag har lärt mina barn på kvällen innan julafton. För då åkte vi sent. Och så köpte vi hit, vi redan på den ämligaste granen. Den som oh. liksom skulle gå till tuggen egentligen. Så sa jag till barnen att det, liksom, man kan vara gran på olika sätt. Det var, det var ett sätt för mig att visa barnen att, att man behöver inte vara liksom, exakt, exakt som alla andra. Man kan funka som gran också. Så vi har alltid köpt den ämligaste granen. Det var det första de fick lära sig ungarna. Det var ju godhjärtat man ni hålla med om. Men samtidigt vid samma tillfälle så prutade vi stenhårt. Så, jag, så fick de lära sig det också. Liksom, att man måste vara tuff i affärer. Så, så, så, det, så, så, så nu liksom när vi åker då är det ju Malan och jag med oss nu. Då. Hon prutar vet du. Det, det, det är bra vet du. Och så köper ja, det en... kan man nog göra, man kommer vi liksom, precis ska stänga. Det finns en gran kvar, och det är ja, då den krokar. Ja, ja, precis va. Och liksom, de gran... alla granar vi har haft, de har ju liksom haft grav skolios, liksom. Va? Ja. Så, så, men men, men, men det, för mig har det ändå varit för några varit något liksom, att man kan vara annorlunda men ändå vara en gran. Men nu är det ju som, nu har du några egna präl och, och då är det så att det finns stor där i 80 år till att bli en fin gran som jag inte sig på att vara med och sälja. Men det är i alla fall, ja, du det. vill man ju ta den finaste, det är ju ja, Då vill man ju inte någon som står ihop sig med någon annan och så. Ja, ja precis. Mm. Ja. Ja, du har lite så. samma dilemma där. Liksom, ja, då blir det så då. Då får till sälja en kör så att man inte ser att det inte har några grenar där inne och så. Nej. Jag läste i tid, eller i en bok att han brömde bocken Morberg som är en del lilla, men det är det inte. Han skjuter i ja. Det tycker jag är spännande. Åh, oh, alltså, alltså, han, ja. han är en slags manlighetssymbol. Ja, ja skjuter ja. då. Då. Mm. Alltså, ja. då. han skjuter av den liksom? Ja, just det. Men med, mm. ha med hage då måste det vara eller? Ja, det vet ju inte man skjuter då, den är på något sätt han är verkligen stenhård bara alltså. I bar överkropp och blod på knäna för ja. innan så slaktar ja. han grisen. Ja, och så har ja. han liksom ett rosévin. <laughs> ja. ja, men det funkar ju inte det hör ni. Han har ju problem med sin identitet killen, ja, jag gillar ja. faktiskt honom. Jag gillar hans matlagningsprogram så jag säga. Mm, jag jag har har men det är sett det som gott ja, ja, han, han, han, han liksom det, det han står och svettas, det droppar svett ner i grytan och så <här> Ja, men jag tycker det är det är liksom det är manligt. <här> eller brist, ja. på, brist på deodorant eller ja, något perspirant eller ja, vet vet du. Jag, men jag men, tycker nog att det ska bli kul att det blir jul. Eller? Ja, ja, ja men det ja. förstår jag. Men du den optimala julklappen då vad är det? Ja, det stora mjuka plädet. Mjuka, mjuka paket. Paket. Ja. Mjuka jaha. Vad säger du? Jaha, ja. Alltså, ja. vad kul. Vad... Kläder så alltså, tänker du då? Eller... Alltså Nej, ditt... jag tänker på ett annat Det kan inte jag, men... jag säga. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Mm. Ja, då, får, då, får då får vi lite fundera på det. Då. Ja, det får, ni... ja, då får vi nog fundera. Ja. Vi måste ta paus. Vi kan ja, diskutera ja. det här. <laughs> du, Sven, eh, Sven Gustafsson, tandläkare i Tranås, och Janneby. Vi önskar dig en riktigt god jul. Ja. ja. Okej, okay. tack tillsammans. Så, så hörs vi. ha det bra. Tack ja. tack, hej hej. hej. Ni som stats med varandra om sensationerna. Känslax utan likheter. Könsensmarajet och Kungariket. Grattis, herr Björn. Allt från Åvanja. Dåbar, ställ det. Tack för att du tog av mig. FN 97,8 Den där jingen, den går jävla inte av för hackar Johanna, va? Nej du, den, bara... den är vast Du, vad heter det? Um... Ja, vi har lite rim på, har du något rim? Har vi något rim? Ska vi ta något rim? Eh äh... Ja, vi kan ta ett äh, rim. Eh, <laughs> det, jag kan inte riktigt se den här julklappen framför mig. Men det är så här, hej! Jag har på på äh, blå pumpen har de små söta tomtegubbar som hänger i snöre. Som den här personen ska ge. Jaha, alltså, så ja. alltså, de har hängda tomtar? Ja, typ. Vad äckligt. Ja. Ja. Och, och då, då blev det så här. Det blev inget rim, det blev en sång. Och det passar ju bra. Ja, ja. Vi ska ju prata med någon som kan sjunga nu snart. Ja, ja, precis, ja, då, ja, precis, nu har ja. jag lite ängslig. Men då blev det så här. Hej tomt och gubbar går på lina och dinglar från taket. En liten tid, ni hänger här efter mycket mörda och stort besvär. Och sen ska man ju sjunga så igen då. Ja, det är en repris på den. Ja. Ja. Ja, ja. Hej Olle Nilsson, dirigent i Sångarbröderna i Boksholm. Vad, vad ger du för betyg på det där? <laughs> Du, det var, det var ju syn... Var, var det Johanna inte? Ja, ah, Johanna var det. Ja, ah, det är ju synom om inte en man. <laughs> <laughs> ja! <Aha. laughs> Oj, så pass! Ja, Aha. Aha. Mm. Ja det ser man Johanna. Det, det, du vet, Olle Nilsson, han är inte den som är... som bara gödslar med beröm. Nej, här, inte han heller. Nej. <laughs> jag har också ätit sådana här viner nog gång ikväll. Framförallt inte till Janne, vet du? Där måste man hålla kort. Nej, om ska man hålla, ja. hålla kort. Ja. Du, du, jag hörde förresten. Är, är, det, är det sant om man har klippt av tofsen? Ja, nej, men det är inte möjligt han har, han har ingen tofs Men mig, har han, så det stämmer Ja, nej, just det ja, just det. Ja, det ser jag nästan dagligen ja, Nej, tofsen ja. är jättefin Jag tror han har gjort något med luggen men... va, va, Vad sa du, är han snygg? Ja, ja fin, nej, så, nej, fin, fin så fint så är, Vi har ju bakat in sådana här schystapulver pulver i <laughs> någon gatan Som säger vad som ja, ja. Ja, Okej, ja. ja, det är gott <laughs> Du, Olle Nilsson, vilket fantastiskt mm. år sångarbröderna har haft. Ah? Ja, det får vi väl ändå säga. Ah. Ja, det är nog... Men vi ska börja direkt med det viktigaste. Ja. Årets kulturstipendiat, Olle Nilsson. Ja. Eller hur? Nej, men hoppla, ja, hoppla. Ja, men hoppla. Kommun. så är det Oksomskommun. Du ska stå upp när du pratar med Olle, Johanna. Ja, jag mm. gör det nu. Ah, det. <laughs> ja, jag, jag ser det. Ja. <laughs> nej vad roligt ja. Berätta mer Halleluja. Vem delar ut det? Eh, Boksons kommun. Eh, kommun delar ut det Som sagt så Jag fick det på nationaldagen i Boksons Och nej, det var ju hedrande Ja vilken, ja, vilken motivator Ja eh, mm. Kul, grattis Tackar Och kärring kväll Och men alltså, det har varit många höjdpunkter i år Inte minst med, med du, Vi pratade med Ingela Svensson förut Men med kan vi gänget ja, precis. Ja, I vi parken fick, också Vi fick ju glädje att vara med När de ja. var med där i parken Det var, ja, det var, det var, det var en riktig höjdare faktiskt Men om jag ja, skulle det. plocka ut något Och, det, och det, alltså, det är hemskt svårt Att plocka ut något För, för sångarbröderna gör ju så mycket olika saker Men jag mm. måste säga just det där att en vi, gör ju, vi vi flamsar ju rätt mycket i sångabroderna ja. vi vi har ju rätt vi har ju rätt kul och, och, och ibland så kanske vi labbar lite för mycket äh, det vet jag inte det tycker jag inte själv i och för sig. men någon kanske nej, kan tycka det nej nej du tycker inte det men vi kan skytte det ja ni tycker ja, det ja, ja. men men däremot så så en viktig sak också för manskörssongen det är att värna traditionen ja, precis. och precis. Äh, den konserten som vi gav i Östra Tolsta kyrka den är där, den, den ligger lite kvar i minnet sådär. Ja, där. Eller hur? Så, hos mig är det verkligen att det var verkligen... Och du, jag hörde ju inte, jag stod ju mitt i... Du hörde ju ändå lite. Ja. ja. Jo, det är, det är en av de stora fördelarna att stå längst fram. Då, men var det traditionell var det, körsång menar ni då det här med ja, bevara? Då var det, då var det som eh, lite blandad kompott. Eh, det, men det var, det var inte så mycket. Vi, vi är ju rätt kända för att vi spexar så mycket ja. som man säger. Ja. Men, men här var det liksom en ordning och reda. Ordning och reda och, och vi, hade, vi hade ju blandat programmet då med traditionella manskörsånger som det så fint heter. Och det, och det där brukar jag säga att vi... vi, vi vi kan inte bara, bara titta framåt, även om man inte mm. bara ska titta i backspegel. Men vi har ett arv att förvärva mm. eh, just det här med den traditionella manskershow. Mm. Och det hade vi faktiskt mm. par, mm. par Är det Är det mer utmanande att sätta ihop sådana shower, traditionella, än att bara spexa och, och vara lite tramsig? Ja, det är, ju, det är ju två helt skilda saker. För att eh, när du showar så, så kan du ju liksom... Går det lite snett så kan man ju alltid skoja bort det. Va? Men, mm. men när man står och har en, en konsert med, med, med en acapella som fyrstämmer i manskör, då, då är det inte mycket som får gå fel. För att, det, det är hår, en hårfin balans. Mm. Liksom ifrån, ifrån succé till katastrof. Ja, just så. det. Mm. Mm, och sen, det som var extra fint med den konserten också, det var ju att de pengarna som, som drogs in där, de gick till roförlivet och för Tjocktarmscancerforskningen. Ja. Och, det, och det som var himla bra, det, det, är, här, det är en sån här, en ideell förening där alla pengar går vidare. Alltså mm, ingenting stannar mm. i någon ah. administration eller sånt där. Mm. Nej, och då var det faktiskt, ska du veta Johanna, en forskare i, som berättade vad pengarna hade gått till och vad okay. pengarna skulle gå Jaha. till. Så det, var liksom, ja. det blev väldigt konkret. Så, så under kvällen där. Ja, precis Jaha. mitt under nej, häftigt, ja. så, mm. så, och det det det, det sen också i uh, gåvorna. Ja. Alltså ja, i man, folk kände liksom ja, ja. Här, det här vill jag vara med och ja. prisa för. Ja, men du Åle Nilsson, eh, jul, får du ha jul eller ska du snickra? Ah, nej, det tror jag inte. Eller vad menar om det blir någon jul? Ja, det, blir något, ja. Tror jag. det brukar det bli. Ja. Det, det brukar jag säga, det blir julen då Ja, hur Aa. man än gör, ja. Aa. Men vad är, det, vad är det bästa med julen, tycker du då? Ja, du... Ska ska vara helt ärlig så tror jag det bästa med julen är ännu slut. <laughs> nej. <laughs> nej, det kan du inte säga. <laughs> nej, det kan man inte säga. Så får du inte säga. <laughs> nej, nej varsågod. <laughs> Nej men, nej men det är väl Jag, jag har lyssnat på ett halvt dörr här Många har sagt likadant Att just det här att, att man kommer samman med, med, med släkt och vänner Och, och, mm. och, och umgås ja. vi, vi umgås för lite Ja vi är, då, vi är dåliga på ja. det faktiskt Vi, vi, vi, vi det är, ja, ja du vet ju Janne Jag, ja. jag misste ju en bror här för ett och ett halvt år ja. sedan Och, och då, då stannar man upp liksom Och börjar fundera på vad, vad är det jag håller på med Varför mm. springer jag runt som en stålde ja. Mm. Ja, vad är viktigt? Liksom. Ja, det är viktigt. Mm. Mm. Och, och, och just vid sådana här tillfällen: så, då sitter man ju ner ungås och, och ja. Man, sitter och är, man kan ju inte gå för man är, äter ju så så man, mm. man är ju tvungen att sitta. Ja, ja. Visst. Ja, men det, ja, och det, det, ja, men det är bra. Det är, så tycker jag väl att det ja. är det bästa. Mm. Och, det, och då måste man säga vilken jävla tur att det finns jul så att vi kan göra det. Ja, så att alltså... vi gör, annars så skulle du ju stressa sönder. Och ja men alltså lite ja. så är det nog mm. ja, ja. tyvärr. Det, det mm. Men sen är det ju just som det där första jag sa. Det är, väl, det är väl lite just med den stressen som är innan då. Ja. Det är ju det, är det ja. jag brukar säga det. Det blir ju En slags slutspurt och sen ska ja. man vara ledig. Man, ja. man ska stressa för man ska hinna koppla av. Ja, ja. precis. Ja det är lite knas. Ja. Men det är ju kontrasterna, tycker jag, som är liksom att, att, att, att ha fullt ös och sen så får man vila och sen blir det vår och sen är det vinter. Det är det där ja. skiftningar som, ja. som berikar på något sätt, tycker jag. Ja, visst. ja så är det kanske. Alltså, ja, ja, ja men, men ja, visst. Ja, men jag, jag, jag kan tycka det där liksom att eh, jag, jag är lite privilegierad, tycker jag. Mm. För jag, ja. jag sköter ju lite av min tid ändå, men ändå mm. så... så så, så brukar man tjåka upp sig ändå. Men jag, mm. jag försöker liksom att, att sätta tid i min egen kalender. Mm. Men det är inte alla som kan. Nej. Att, Nej. Men, men, och sen, sen ska jag ta det en del så jävla kul att umgås med mig själv hela tiden heller. Nej. Det är så jävla rolig man ju inte. Nej. <laughs> Det var du som sa Tack vare. det ja, ja. Nej, men man kommer ju under med massa saker också så, att, så då kan det vara skönt att träffa lite folk också ja. Så är det men du, den, den optimala julklappen då Olle Vad, vad är det? Är den en eller? Ja, ja nej. nej Det tror jag väl inte va Och nu, nu, nu ska jag bli så där jättetråkig igen då mm. Mm. <laughs> eh, Nej men eh, att, att skänka bort Någonting till, Vi pratar om, om cancerfonder förut, men det ja. finns ju många andra. Det finns ofantligt många i världen som behöver, behöver grejer mer än vi. Ja. Mm. Så att en gåva till någon hjälporganisation tycker jag är fint. Ja, det tycker jag. Det, är, det, är... det jag skriver vi under på. Och det är ett träd eller mm. skogen ja. eller vad det nu kan vara mm. för någonting. Ja. Eller läkare utan gränser har vi skänkt ja. pengar ja. till under året och ja. mm. cancerfonden och ro för livet. Och så... Det finns mycket som sagt vad som som behöver de här grejerna mer än vi springer och, och, och som sagt var och jagar att För att vi alla måste, det måste vara sig och det måste vara mm. ja. så. Mm. alla prylar. Ja men det tror jag ja. just det är prylar. Och om jag ska säga något så är det som att svära i kyrkan. Men man, man behöver ju inte gå många steg hemma och öppna någon jävla garderob eller någon, någon, något förråd. Eller något så, nu, nu finns det en prylare. Som till och med kanske till och med står i sin originalförpackning. Mm. Mm. Som man har fått, eller ännu värre som tomten har gett ja. <laughs> ja. Ja. ja, Man borde skämmas egentligen. Jag, jag, jag har en här riktig en riktigt så enorm, som, en, som jag ser nästan varje dag. För den står inne i ett stort skafferi. Så den mm. står inne i skafferi. Det är en sån här fritös. Usch. Och ja. den står i... Ja, jag är verkligen en fritöskille nu för tiden. Där ja, såt, inte. Luktar inte de väldigt illa. de har de inte garderoben. Va? Nej, jag har dem under kudden. <laughs> nej, det är ju skafferiet. Där, där, där, där alla andra såna här... Mm. Men du, du har mm. <laughs> Ja, precis. Jag äter Jag, vet inte. Ja, jag har inte <laughs> fågelfröd i alla fall. Men, och, och då står den i sin originalförpackning där. Så och varje ja, gång jag ser det den där så tänker jag så Ja, just det. var bra att jag köpte en sån där. Eller ja, att jag fick en sån. Ja, just tomten. det. Den får du skänka. Du, Ole Joa, alltså. Ja. Allå, eller? Alltså, är det, är det, det är mer än ja, den här vinen och gatan hade effekt Jag tror inte han äter socker på fyra år Och sen ikväll så bara slåss ja, Hjälpa, hjälpa gubben ja. ut i bilen sen tror jag ja, Så det Olle Johansson Det var dessutom roligt Ja Ja, det hette ju vår gammal ja. Du, Olle Nilsson, dirigent i Sånga bröderna, konstnärlig ledare och dessutom årets kulturstipendiat i Voxhåns kommun. Vi önskar dig en riktigt god jul, dig och din familj och dina nära. Så. Ja, det gör vi. Ja, jag tackar och bockar och önskar detsamma. samma. om dig så hörs vi. Ha Har det bra. fint. Hej. Hej. Hej. Det är i husen Pist i husen Alla sova Sitta av ljusen jag tonar musiken lite här För klockan är faktiskt Det närmare närmast åtta Men du, eh, avslutningsvis vad, tiden går, vad kul det var att sitta och köta Ja, det var inte roligt Du, försöker vara lite närmare mikrofonen där är ju radio Du sitter så slappt Jag du, ja, du, du Lite löst, det har du de sagt till mig förut när vi jobbar upp, Du hänger lite löst. Du hänger lite löst, ja. Du, vad heter Johanna? Eh, hade du inte ett rim till? Kan du inte berätta vad det är? Det var ett alldeles speciellt rim. Ja, det här är ett speciellt rim. För det ja. här är ett rim på en julklapp som jag vill ha. Ja, oh, vad kul. Men, men som jag tror jag får. Men, men som står på min önskelista hemma. Ja, lyssna nu då, jag tänkte jag skulle, när det gör han inte, han är på julbord. Så han, och han är långt bort, i tanken. ja. ja. Men, men han vet om det här men jag tänkte, du skulle gissa vad det är för något. Okay, och, och det är inte allt svårt men men här kommer det. som du vill ha då så vill ha okej ja. Bubblie plopp. Äntligen kan vi ta oss ett dopp. Uh -huh. Glöm inte en välkyld skumpa för här finns plats för fler än en rumpa. Oj oj, oj. Jag vet vad det är. Äh, men det kan vara två saker. Fast bubblie bubblie då då är det bara en sak tror jag om inte liksom Rasmus säger att det är choppa <laughs> Så, då, så slutar vi med den nivån. Uh -huh. Nej, det är och det, det är faktiskt en jacuzzi. Ja typ. Åh. Oh. Ja, fast Det jacuzzi där i Märga. Det var inte var så dyrt att Vi hade uh -huh. med en bubbel <laughs> bubbelkar. Propeller. Men <laughs> är man Märgsoppan. Här är det. Ja, uh -huh. ja men ja. Det, uh uh, uh -huh. det vill jag ha. Ja. Uh -huh. Men har ni bara dusch i badrummet sådär? Vi har, har bara dusch. Men, men vi har men, förberett mig för allting liksom. ja, Nej, men för det är bara ja. liksom själv. Lyssnar, ja, Rasmus. Med, med tanke på vad som kommer att hända här under våren så behöver ni ett badkar i vilket fall som mm, helst. Det är mycket mm. lättare att balja och sådär. Bra. Så tack. Då, då har vi löst det. Du, mm. eh, Johanna Lind. Ni har lyssnat på eh, Rimstugan var Hit FM med Johanna Lind och janne yes. och Johanna, jag önskar dig en riktigt, riktigt god jul. Tack tillsammans Och ett gott nytt och år Alla lyssnare. Ja, det önskar vi er allihopa. Och vi avslutar med bland det vackra. Nej, faktiskt inte. <laughs> Men det, här, det här är vackert nu. Det här är vackert. God jul. God jul. Sköt om er. Och gör som alla som vi har pratat med idag har sagt. Ta tid och umgås. Ja. Samtala gärna.